Toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začínáme vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Veru, tak je tu ďalšia piatková časť relácie hodina vlka. A my si, milí naši posluchači, urobíme v jej úvode v souvislosti s tou našou dnešnou témou taký malý výletík do minulosti. Já ja vám přečítám tři krátké úvody z článků z roku 2015, respektive myslím jeden je tam z roku 2014. Takže pojďme na to, začnem. Začnem článkem, který vydalo americké periodikum Wall Street Journal které teda patří medzi, ako jistě viete, najprestížnější a najčítanější deníky na světě a podobné superlatívy. On vám vydal v marci, spomínanom roku 2015, článok istého Davida Shemboa. Toto meno vám asi veľa hovoriť nebude, ale je to celkom zaujímavý člověčík. Tento pán je totiž americký synolog z George Washington University, v tom čase byl považovaný za jedného z najuznávanejších odborníkov na Čínu. Na no a toho jeho vtedajšího článku bylo tvrdenie, že čínská komunistická vláda se nachádza v záverečnej fáze svojho vývoja a že krajina sa nikdy nestane skutočnou globálnou velmocou. Tento článok, on písal Nepresně v čase, keď čínský prezident Xi Jinping konsolidoval moc, začínal rozsiahlu protikorupčnou kampaň a sluboval čínský sen o národnom znovuzrodení. Tak v tej dobe tvrdí pán Šembo, že krach Číny je už na dohľad a že čínský prezident Xi Jinping týmto vlastně len zakrýva svoju vnútornou slabosť. Takže dávám pár citácií z toho článku, to bude pár vied. Napriek zdaniu je čínsky politický systém vážně narušený a nikto to nevie lepšie ako samotná komunistická strana. Pozorovateli a Číny jsou v stave vysokej pohotovosti a sledují náznaky úpadku a zániku režimu od vtedy čo režim v roku 1989 na námestí nebeského pokoja prežil takmer smrtelnou skúsenosť. Od vtedy niekoľko skúsených synologov riskovalo svoju profesionálnu reputáciu tvrdením, že zrútenie vlády čínské komunistickej strany je nevyhnutné. Iní boli opatrnejší v rátane mňa. Ale časy sa v Číne menia a tak sa musia zmeniť aj naše analýzy. Verím, že konečná fáza čínské komunistické vlády sa už začala a pokročila ďalej, než si mnohí myslia. Nemůžeme předpovedať, kedy čínsky komunismus padne, ale je ťažké nedospět k záveru, že jsme svědkami jeho poslednej fázy. Uh... Povedzme, že tu ten článk skončím, on samozřejmě pokračuje ďalej, ale zhruba chápete posolstvo tohto, tohto tvrdenia. Slubil som vám, naši poslucháči, tri články, tak pojďme ďalej na ten druhý, opět z roku 2015 a opět prehovoria o odborné kapacity. Ako například tie, ktoré sedia v americkom think tanku Rent Corporation. O tom jsme už aj tu viackrát hovorili. To vám je... Organizácia, která se špecializuje na otázky bezpečnosti, obrany, politiky a společenského rozvoja. Takže niečo z ich predpovede, pred deseti rokov, teda, poďme citovať. Po tom, čo Čína v roku 2011 nahradila Japonsko jako druhá najväčšia ekonomika sveta, některí čínsky vedci, ako aj odborníci a ekonomovia začali predpovedať, kedy Čína nahradí Spojené štáty. Rast v Číne sa však může v nasledujúcich desaťročiach výrazne znížiť, Zatiaľ čo raz dvoesá sa môže pre zmenu aspoň mierne zvýšiť. Lepšia predpoveď je, že je nepravdepodobné, že by došlo k prechodu medzi týmito dvoma HDP počas života väčšiny čitateľov tohto článku. Čo předznamenává ďalšie spomalenie rastu Číny? Poprvé je to postupně klesajúca populácia, vážne zhoršujúce se znečistení ovzdušia, vážná kontaminácia nedostatok vody, rastůce náklady na riešenie týchto podmienok a podobně. Ďalšou předzvěstou spomalenia čínského je akumulácia najvyššej úrovně verejného a súkromného dlhu v Číne v jej historii. O pomalšom raste svedčí aj prudky odliv kapitálu z Číny, který... Vo 4. čtvrt roku 2014 vzrástol na 120 miliard dolárov, čo mírně převyšuje celkové přímé zahraničné investície do Číny za celý rok. Konec, citácia, opět myslím, že z toho mála, čo som vám z toho rozsiahlého článku prečítal, je zhruba ten odkaz jasný. No a tretí článok, ten je teda z júla 2014, Carnegie, nadácia... A dnes Šangajská organizácia pre spoluprácu je neefektívna a irrelevantná. Naopet no si teda něčo zacitujme. Úspechy Šangajské organizácie spolupráce od jej rošírenia v roku 2001 z původnej Šangajskej peťky jsou zriedkavé a v podstate sa obmedzujú na priťahovanie nových členov a vyhýbání sa veľkým škandálom. Každá nová členská krajina sa snaží využiť organizáciu na presadenie svojich vlastných priorit v oblasti zahraničnej politiky. To nie len, že znižuje účinnosť šangajskej organizácie, ale zároveň jej dáva čoraz hrozivejšiu povesť. Rusko sa například vždy snaží dosiahnuť, aby táto organizácia vyjadrila solidaritu s jeho zahranično-politickými dobrodružstvami, tak jako například v roku 2008, po, pozor, po ruské invazi do Gruzinska. Na každoročných samitoch vedúci predstavitelia vydávajú množstvo oznámení, ktoré spravodajské agentúry poslušne šíří, ale ktoré sa málo kedy stanou skutočnosťou. Hoci zoznam výborov a rád organizácie vyzerá impozantne, v skutočnosti sú len útočiskom pre byrokratov, ktorí sa zaoberajú papierovaním. Dnes je nafuknutá šangajská organizácia spolupráce len niečo viac ako klub pre rozhovory lídrov priateľských krajín. Nech by sa akokolvek snažili presvedčiť ostatných, že je schopná něčo globálně zmeniť. Skutečnost je úplně jiná. No, tak tolko tři citácie z minulosti a teraz si robíme strich. A jsme současností. Teď měříme do Strakovy akademie na tiskovou konferenci šéfa Severoatlantické aliance Marka Rutteho a českého premiéra Petra Fialy. Čelíme zásadním dlouhodobě hrozbám. Rusko a Čína silně investují, aby modernizovali a posílili svoji armádu. A to není jenom proto, aby se mohli ukazovat na nějakých vojenských přehlídkách v Moskvě nebo jako včera v Pekingu, ale proto, aby agresivně šířili svůj vliv. Snaží se měnit světový řád a podkopávat naši svobodu a bezpečnost. O to tady jde, ale nemůžeme být naivní. Tento trend se nezmění, ani se nezvrátí No? Tak přešlo 10 rokov a Čína, která mala byť už v týchto chvíľách zřejmě rozpadnutá na kolenách, na cimpr-cámpr, tak dnes spolu s Ruskom je, jako ste počuli, globálnou hrozbou číslo 1, která bytosně ohrozuje našu západnú slobodu, našu demokraciu, vůbec celý ten svet, který jsme vytvorili a který pozor je postavený na pravidlách. Na no ty do tréš je zbytočné nudné, a, a nič neriešiace samity ty Šangajské organizace pro spolupráci. Tak ako to vyzerá s odstupem deseti roků, o tom nám pově v této chvíli viac Český prezident Petr Pavel. Já myslím, že bychom neměli podceňovat to, co se dnes v Číně děje na samitu Šangajské organizace pro spolupráci, protože je to taková předzvěst změn světového řádu. Je to evidentně snaha Číny a prezentovat se jako globální síla, se kterou je potřeba počítat do budoucna, jako země, kolem které se soustředí další větší či menší země, které usilují o protiváhu systému, který tady byl vytvořen. Slyšeli jsme výraz jako skutečný multilateralismus, který má být určitým tím protiváhu protiváhou euroatlantickému systému. Takže zhrom počarknuté počárknuté po 10 rokoch počúvame v podstate, že šangajsku organizáciu pre spoluprácu by nebolo dobré podceňovať. Pozor, oni sa tam vážne zaoberajú zmenou svetového poriadku. A teda, ako jsme počuli, musíme niečo robiť, nedá sa ničho robiť a přišli jsme momentálne na to, že najlepšie, čo s týmto vlastně můžeme teraz urobiť, však těch 10 rokov teda... Od toho 2015. Očividně teda jsme zistili, že situácia je jiná, jako jsme si mysleli. No takže čo my teraz vlastně s týmto ideme robiť? To je teda otázka, uh, že treba nějakým způsobem reagovať. No tak, uh, už jsme na to přišli, už vieme, že čo v tomto smere robiť. Uh, vyzerá to tak, že my vlastně nič nepokazíme tým, keď začneme zbrojiť jako šialení, lebo vlastně zbrojeně je to, čo odstraší těchto šikovných, ktorí nás obehli a budou se nás báť. Opět Petr Pavel. Tím ústředním tématem, které se prolínalo všemi devátami, bylo určité nechci říct sklamání nad nedostatkem sebedůvěry a případně akceschopnosti Evropy, ale spíš apel na to, aby Evropská unie si uvědomila velice intenzivně, že bez toho, že bude mít dostatek nástrojů, pak nebude respektována jako hráč při řešení současných problémů. A těmi nástroji není pouze ekonomická, případně finanční síla nebo síla vědecko-technická, ale těmi nástroji je i odolnost systému a vojenská síla. A v tomto hledu jsme se všichni shodli na tom, že Evropa musí posílit svoji obrany, schopnost a spoleh na vlastní prostředky, protože se ukazuje, že není možné stoprocentně se spoléhat a to ani na naše dosavadní spojence. A tím nemyslím jakékoliv narušování spojenských vazeb. Prostě jenom fakt, že jednostranná závislost není nikdy dobrá. No, takže, Čína vlastně rastě, to nás překvapilo, zaskočilo, ale, jako jste počuli, nemusíme se strachovat. Máme plán. A plán z ně, ideme zbrojit. A budeme zbrojit tak, že za nás budou, naši nepřátelé a báť. To je podle šéfa NATO, pana Ruteho, který tu už zazněl, vlastně naozaj nejlepší recept na rozpínavost Číny a takisto aj na všech tých jej spojenců. Tak si dáme ještě pana Ruteho. Na sametu, jak víte, spojenci na to odsouhlasili, že budou investovat 5% HDP do obrany do roku 2035. 5%, což je spousta peněz, ale taky je to to, co potřebujeme. Tahle investice umožní výrazný skok vpřed v naší kolektivní obraně. Potřebujeme navýšit počet rakenní, vzdušních a raketových obranných systémů pětinásobně. Potřebujeme tisíce víc ozbrojených vozidel, tanků. Potřebujeme milionů víc těloustratických nábojů. Potřebujeme víc dronů. Potřebujeme kybernetické i vesmírné kapacity. Takže svůj nákupní seznam máme. Ale abychom si to všechno mohli koupit, potřebujeme peníze. A dobrá zpráva je, že máme hodně peněz na stole a ještě víc přijde. že potřeba zvýšit investice do obrany jsou reakcí na hrozby, které, kterým čelíme nevyprovokovaná válka Ruska proti Ukrajině je nejevidentnějším příkladem této hrozby. Ale tato hrozba neskončí a skončí tato válka. A ani se to netýká jenom Ruska. Čína, Irán, Severní Korea také samozřejmě představují výzvy. Jenom se podívejme na obrázky z Pekingu, jak se tam drželi za ruce a zvyšují průmyslovou spolupráci do bezprecedné Úrovní, připravují se na dlouhodobou konfrontaci. A jak jsem již říkal dříve, ty výzvy, kterým čelíme, přetrvají i nadále, takže musíme na ně být připraveni. Nicméně, naší výhodou je naše jednota a naše aliance na to. Protože Evropa v tom není sama. Jedná se o Evropu a Spojené státy dohromady. Všech nás 32, kteří jsme zavázáni ke kolektivní obraně a jsme sjednoceni na našich plánech, jak pokračovat a jak působit odstrašující slouho. A nejen dnes, ale i po následu, následujících letech. Tak, máme, plány jsou připravené. Nákupné zoznamy už jsou tiež spísané, treba už len peniaze. A ty, jako ste počuli, tie, mám, pán Rute má dobrou správu. Peniaze máme a prídu ďalšie. No, viem, som dlhý, končím v tomto svom úvode, ale jeden zvuk, predsa len ešte záverečný, musím pustiť, ale naozaj, pri, už teda slibuji, úplně posledný. Je mi osobně ľudí, a přiznám se, že tomu ani celkom nerozumím, prečo z členských krajín Európskej unie bude v Pekingu zastoupená len Slovenská republika. Vytvára se nový svetový poriadok, nové pravidla multiplárného sveta, nová rovnováha síl, čo je pre medzinárodnú stabilitu mimoriadne důležité. Bez súčasťou takýchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrať se na urazené malé dieťa. Takto sa dnes nějakou správa Európska únia a jej predstavitelia. Mudrý politik raz povedal príbeh o žabe sediacej na dne studne. Žaba hovorí, obloha je veľká jako dno studne. To je ale nesprávné, lebo obloha nie je len tak veľká ako dno studne. Európska únia je presne ako tá žaba na dne studni a myslí si, že nebo, na ktoré dohliadne, je celé nebo. A jsme so sebou spokojní, čo je mimoriadne trápne. Svet sa tým zďaluje mílovými krokmi a my sa len pozeráme. Teraz, keď zaznel aj názor slovenského premiéra Roberta Fica, je to, myslím, kompletné. A treba povedať, a to samozřejmě věte, že vlastne Robert Fico bol aj spolu so srbským prezidentom Vúčičom jediný, kto sa z evropských nýdrov zúčastnil veľkej vojenské prehliadky v Číne, která bola vlastně takou súčasťou spomínaného samitu Šangajské organizácie pre spoluprácu. A nielen to, Zároveň jako jediný politický líder z celého západného světa rokoval Robert Fico nie len s čínským prezidentom Xi Jinpingom, ale aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Začo samozřejmě teraz má velký problém, <kým> u nás doma všade možně. Český prezident Petr Pavel si v týchto dňoch, milí naši posluchači povzdychol nad tým, že vraj současná medzinárodná situácia je v skutočnosti stretom medzi demokraciou a autokraciou s tým, že autokracie tento súboj podle jeho slov vyhrávají. A viete prečo? Tak to jsou slova pána Petra Pavla. Demokracie nebyli schopny přesvědčit zbytek světa mezi těmito dvěma póly, že systém svobod Respektu k mezinárodním normám a k lidským právům je dostatečně přesvědčivý proto, aby se k ním připojil. No, tak teda, milí naši posluchači, pojďme si mi spolu tu dnes večer podiskutovať právě na pozadí dnes už teda očividně dôležitého čínského samitu o tom, že kde se vlastně stala chyba že jako je to vlastně možné, že tu máme na jedné straně neuvěřitelnou azijskou dynamiku, sebavedomí a na straně druhé přesný opak, útlm, úpadok západu. A potom naozaj uh, nejlepším řešením na to, že je někdo chytřejší, lepší a rychlejší jako my, tak je nejlepším řešením a odpověďou na úspěch jiných uzbrojiť se tu k smrti, aby se nás teda tí úspěšnější od nás báli. No, uvidíme, však napokon máme tu aj práve skončený samit ochotných, ktorí teda rinčia zbraniami a tvrdia, že teda peniaze jsou a budú zbrojiť a všetko vraj vybojujeme silou, mier bude vybojovaný silou. Tak, či je to teda najlepšie řešení? O tomto všetko my sme sa dnes večer mohli pozhovárať, teda spolu s vami, ktorý už aj vidím, že nejaké tie mailiky posielate na adresu studiozavináčslovodnývysielac.sk, respektíve cez našu internetovú stránku Cesto Zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Ale nie len s vami, ale teda aj a předovšetkým s mojím drahým kolegom, zakladatelem a prevádzkovatelom internetového portálu KOSA, Vlčkom z Plzne. Tak, Vlčko, príjemný dobrý večer ti prajem. Děkuji, Borisku. Užil jsem si, jako vždycky, tvůj úvod. Vybral si opravdu náravný věci. A internet, internet je prostě děsný prevít. Zejména pro ty, co mají monopol na pravdu, tak deset let, ty citáty, co si pouštěl, deset let starý, to je půl generace, jo. to je, dítě se narodí a v deseti chodí, jestli se nepletu, do čtvrtý třídy. Takže, takže uplynulo to, že někdo začal chodit do čtvrtý třídy a ono je všechno postavený na hlavu. No a ten Ruté s Pavlem, ty, ne, ty, ty prostě nemají chybu, ale jsou jedni z mnoha. Takže bezvadný Děkuji ti za přivítání, pěkný večer tobě a především a jako vždycky pěkný večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům, slobodného vysílača, hodiny vlka zejména a věřím, že to bude zase dobrá dvouhodinovka, která bude zajímavá pro nás, pro všechny. No, já jsem vlastně už uh, tie kontaktné údaje povedal, takže ty opakovať nemusím, Len teda už dodám, že vám nerušené počúvanie spolu s ločkom Praje spoza mikrofonu z Bansko-Bystrického štúdia a Boris Koroni. Uh, Zazněval to v úvode váš prezident, pán Pavel, který teda hovoril o tom, že a to jsme počuli, že ten, ten summit v Číne je teda predzvěstvou zmeny svetového poriadku a že teda... Je to evidentná snaha Číny prezentovat se jako globálna síla, z kterou je potřebné počítat do budoucnosti a okolo ktorej sa teraz ako začínají združovať krajiny které teda nejak být kokože takové že protiváhou tuto tomu nášmu úžasnému západu a našim pravidlám a všetkým tým pekným veciam, které jsme prostě vytvorili. No, ja, asi teda začneme túto debatu, jak uvidíme, kde nás to všade dnes zavedí, ale asi začneme teda tým samotným samitom té šangovské organizácie, ktorý teda, ako jsme teraz počuli, už je vlastně po tých desiatich rokoch veľmi důležitý, hoci teda ešte nedávno to bylo nudné, stretnúť, je, nič, no. a už je to teda důležitý. Důležité? Vždy, keď nejaký taký samit dvočko rozoberáme, či už teda je to někde na východe, alebo na západe, že je to nejaký na to a něco podobné, tak já ja sa ťa vždy na úvod tak začínam tým a začnem tým aj dnes, že ako si spokojný, spokrytím tohto summitu, keď, keďže to je tak důležitý summit, jako to pán Pavel hovorí, kterou jsme si tu pustili, takže dajeme si pozor, ne, nepodceňujme, tu sa prostě nový svetový poriadok nejaký jde, to si myslím, že fuha to jsou vážné veci, tak toto musí byť nejaké mediálne pokryté značně. Tak ako si, na úvod, úvodná otázka, ako si spokojný a zámerně, že, že s mainstreamovou, verejnoprávnym pokrytím tohto, teda, ak má pán Pavel pravdu, tak týmto, až dokonca by som povedal, osudovým samitom pre nás, Jak si spokojný s tým takým novinárskym pokrytím. Máme dostatok informácií o tom, čo sa tam podle teba teda dialo. Reagovali naše média? adekvátně k tomu, jakou váhu a vážnost má ten samýda, co všetko se tam teda udialo. Lebo teda já z pohledu slováka a na slovenské média nějakou, nějakou velkou spokojeností prekypovat nemůžem, tak zistím, že či je to lepší v Čechách. O ty jsi řekl, klíčová e, e, část toho tího dotazu e, není v tom, e, jak já jsem spokojený s mediálním pokrytím ale řek si u nás, jo, u vás a u nás. To je této klíčový, protože ty a já si dokážeme sehnat informace, v podstatě dneska přes internet z celého světa, a ty informace e, mluví jednoznačně a to pokrytí, mezinárodní pokrytí, ty šangajské konference, následně vojenské přehlídky a oslav 80. výročí kapitulace Japonska a současní pokrytí, mediální pokrytí e, dálně východního ekonomického fóra ve Vladivostoku je naprosto dokonalý. To, to, je, to je dokonalý. Otázka je, čím z toho nás oblaží, oblaží české a slovenské spravodajské kanály? Co přinesou za informace z toho neskreslení? Bavím se o informacích. No a eh, oni si pletou, eh, v podstatné většině případů, si pletou eh, informaci s komentářem, nebo respektive se svým viděním světa, s dojmologií, s demagogií. No a eh, je, to, je to jako vždycky prostě... Já bych to přirovnal k velkému švédskému stolu, mm. toho, co se tam udá, u, uděje, no a oni si samozřejmě z toho vždycky vyberou jenom to, co se jim prostě hodí. Tamhle se vyzobnou nějakou olivku, která není úplně jako nablejskaná. Jimde si vyzobnou to, že někdo zvrhnul nějaký talířek a tak dál a tak dále. Všechno komentují tak, aby to zapadlo do toho tradičního schématu, který říká Rusko a Čína vždycky a za všech okolností špatně tam e, zásadně se nepřipouští, aby, byl, aby byla nějaká dobrá reference o těchto dvou zemích. A to nemluvím o Severní Koreji, jo, t, nebo o Iránu. To je absolutní konec. Čili, čili tohle, tohle tam e, bylo, bylo vytažený vždycky. Mm -hmm. Samozřejmě vedle, vedle takových těch blábolů, že e, jo, dneska, už vím proč to říkám. Dneska na Kyiv post jsem četl Komentáře se málem spadnou ze židle, kdy jakýsi bývalý analytik CIA prostě konstatoval, že pro Putina byl vlastně ten šangajský summit e, e, debaklem. A e, došel k tomu chlapec tak, že e, říkal, Zelenský se stěžuje, že v tom závěrečném 20-stránkovém komuniké, Není žádná zmínka o válce na Ukrajině. Eh, pan Zelenský by si měl uvědomit, že to, že to není jeho prohra, neměl by to odsuzovat, ale že to je vlastně jeho vítězství. Protože Putin nedokázal prosadit do závěrečního dokumentu nic ohledně podpory účastníků Šangajské konference týhle válce. Takže, takže tohle... Hmm. Tohle to je taky výstup, a západní výstup. Takhle hluboko, se přiznávám, nekleslo, nekleslo ani eh, splaškovité české web Forum 24.cz, neplést s echem 24.cz. To je, to je naprostý protipol. A eh, zkrátka takhle hluboko nekleslo ani šafr a ta jeho ta jeho úgerka e, e, nesměřitelných. Jo. No, ale Kyiv Post to prostě přinesl, že Ukrajina vlastně e, morálně zvítězila. No, tak to máš e, te, a my naštěstí teda tomuhle dnu jsme se zatím ještě nepřiblížili, ale moc daleko hmm. od něj jsme taky nebyli. No, máš no, no, absolutní. Ale, ale počkej, on, on, ono to šlo těžko. Ono to šlo těžko, protože tam byl faktor i a faktorem jí myslím Indy a jejich ministerského předsedu Modiho. Protože, protože když vidíš fotografii, jak se vedle, jak jde, se tím Pink a vedle něj, jak kráčí mody a putin. A Modi a Putin se drží za ruku, tak jako jsme se drželi za ruku, když jsme chodili v mateřské školce ve Štrůdlu na, na procházku s nejlepším kamarádem, jo, a přisáhali jsme se větším kamarádství. No tak oni, ty dva, vypadají úplně stejně. A když vidíš tohlensto, no, tak, si, tak ti jasně dojde, že Čína a Indie ještě před desíti lety, před desíti lety, úhlavně nepřátelé, kteří na sebe stříleli v Himalá, kvůli a bombardovali se, já nevím, e, co všechno si dělali na schvál, jo. nepřátelé, a dneska e, máš fotografii, kde teda zase je to takovýto e, tří, ty tří stojí, a mají na sobě ruce, tak jako když se kluci přísahají, přísahají e, věrnost, že budou e, spolu jeden za všechny a všichni za jednoho. Fotku jsem taky zveřejnil. Jo. No, tak když vidíš tohle z toho a nakonec si dneska, já jsem si připravil haldu screenů, tak jak mám e, ve zvyku na tuhle na tudle dnešní e, relaci a pak jsem to všechno e, v podstatě vyskrečoval. Protože jsem dneska četl výrok, který ty jsi četl určitě taky. A je to výrok nikoho menšího, než Donald Trumpa. Kde si postěžoval na svý vlastní eh, síti, že Rusko a Indie jsou pro Spojený státy ztracený a tím pádem i pro, pro Západ. Protože Čína přitáhla na, na svou oběžnou dráhu. Jestli je tohle říká: prezident Spojených států tak už si můžeš, e, tak nemá smysl nikoho číst. Prostě e, Trump není hloupej. Trump sice dělá hlouposti a někdy obrovský hlouposti. Ale Trump rozhodně není, není hloupej. A e, věřím tomu, že má i cit pro e, to, aby otestoval nebo ohodnutil pozici, pozici partnera. A Vedle toho jsem ještě objevil další věc, ta se objevila, myslím, na čínských zdrojích a to byla kresbička, kde seděl tygr, seděl tam slon, seděl tam medvěd a u toho stolu seděl taky orel, mělohlavý, jo. A ta kresbička vlastně říkala, no, začíná nový věk, Tihle čtyři, pokud se domluví, tak budou řídit svět. A nikdo je nezastaví. Hmm. No počkej, ještě, ještě... Na základě Evrop... toho jsem ještě... všechno ostatní zrušil. Počkej, ještě je tu Evropská unie, Ještě jsme tu my. No, ještě my máme posledné ještě slovo s našou koalicí ochotných a poču si pána Rutého peniaze sú a budu ďalšie. Veď k tomu půjdeme. Počkej, to dve veci. K tomu Trumpovi, ty si ho označil jako za chytrého, rozumného, ktorý robi sice v ale že má cit pre pochopenie. Ne, ne, ja som označil za chytriho, nikoli za rozumný. No, dobre, chytrý, ale že teda má cit pre nejaké také pochopenie situácie. No, okoreníme túto reláciu trošku ironie. Ja sa začínám obávat, obávať, či naozaj nebude ten Trump ruský agent, lebo lebo že ak by bol, tak by to nerobil jinak. Však Trumpovi sa podarilo zblížiť Čínu s Indiou nevýdaným způsobem, To je jakože úspech A ak, ak toto bylo úlohou ruského agenta Trumpa či, Čínu s Indiou zblížiť, tak v tom případě odvedol nesmírnou prácu, neuveritelnou a mal by mať niekde, ja neviem, mausoleum svoje někde v Moskve na, na městě, alebo neviem, niečo na námestí nebeského pokoja v Číne, so, sochy, lebo toto, čo sa jemu podarilo, ako tože tože spojené štáty dlhodobo pracovali na tom, aby aby Rusko skončilo v náručí Číny. To by bolo trošku nespravodlivé obvinovat z tohto Donalda Trumpa. On istě tiež trošku přidal ruku k dielu, ale toto už byla politika lidí, boli aj před ním. Čiže to byla sprostá, hloupá politika, kterou my jsme tu síce kritizovali, ale čo sme my, samozřejmě hovorili jsme o tom, že ak v tomto spojené státy a západ bude pokračovat, no tak Čína, Čína si to Rusko velmi rada k sebe privinie. No tak jsme to robili do vtedy, kým si to Rusko neprivinula, ale stále tu bola otázka, no dobré, ale však Čína s Ruskom to ešte stále akože dobré, ale Nie, nie, to, to je až taká sila. A vždy byla otázka, no ale tá India, že také by sa pridala, no to je tak na vážkách a tá sa si nepridá, lebo však Američani s ňou budují vzťahy a naozaj se snažili si ju nakloniť a tak všecko. A teraz, a teraz ja nevím, či to tak môžeme povedať, a asi zřejmě ruský agent Trump urobil vec, že tu Čínu na dobro definitívne v priebehu pár dní priklonil Číne, vočko To je nevydané, čo sa mu podarilo. No, já si myslím, že pokud nás poslouchá jistý šnídl v rámci svého pracovního úvazku z redakce N, tak teďko jasné teďko a tleská Borisku a nejspíš tě bude v zítřejším vydání citovat, že slobodný vysílač ústy e, svého hlavního komentátora, hlavní osoby, Borise Koronyho, prohlásil, Prohlásil eh, Donalda Trumpa za ruského agenta a že tudíž, eh, vonit, že konečně si prokoukl a přiznal pravdu svatou, a voní, že už to tv tvrdí asi deset let. Jo. Takže, takže Borisku, máme dalšího posluchače a tímto pana Šnídla eh, v naší komunitě vítám. <laughs> jo, když nasadím stejnou nohu. Ano, ano, máš pravdu, jo. máš pravdu. Ale já se vrátím k těm citátům, které se citoval. A tam byl jeden od té šangajské organizace, že to je nudná organizace eh, starých papalášů provařených, je, která eh, nic neřeší a podobně. Ono tohlensto v tom je pravdivý základ. Ta šangajská organizace opravdu ze začátku byl spolek teh třech těch, těch eh, azijských republik bývalého sovětského svazu, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Uzbekistán. Eh, Kazachstán plus, plus Čína plus Rusko. Jo. A v podstatě se to takhle dalo, dalo charakterizovat. Další země měly pozorovatelé, ale ta, ta, prostě nic z toho nepadalo. Změna přišla s protiruskými sankcemi v podstatě s ukrajinskou válkou. Najednou ta organizace začala dostávat jiný, jiný šmans, protože Západ prozíravě uvalil na Rusko sankce. No a Rusko si mohlo vybrat mezi tím, jestli eh, si klekne na kolena, eh, začne mlátit hlavou, hlavou vozen a umlouvat se Západu, co si to, co si to vlastně dovolilo, anebo jestli eh, bude bojovat dál a... Eh, bude si prosazovat svou vlastní politiku. Když ta válka začala, tak v první relaci, který, kterou jsme komentovali, tak jsem, tak jsem prohlásil, že sankce přijdou a že otázka těch sankcí stojí a padá, padá s Čínskou lidovou republikou. Pokud Číňani se k těm sankcím připojí, takže je konečná nejspíš pro Rusko, pokud se k tomu nepřipojí a pomůže Rusku obcházet Pakže, pakže Rusko má celkem slušné šance. Jak to dopadlo dneska, víme, byť Rusové by si představovali, aby eh, ta pomoc z Číny byla ještě daleko větší. Ale vzpomeň si na jiný podobný prohlášení, když ta válka začala. Já se k té šangajské organizaci ještě vrátím. Eh, vzpomeň si na to, jak eh, Finsko a Švédsko tenkrát požádali o vstup do NATO, protože Rusko. Jo. Protože, protože agrese proti Ukrajině. A jak se pospětnilo Rusům, že nechtěli, nechtěli Ukrajinu na to tak, to, tak už teďko, to si tenkrát ještě mysleli, že Ukrajina Rusko porazí, takže tam mají dříve neutrální Finsko a Švédsko, že jako to, to teda Putin se přepočítal. Já jsem tohle komentoval, nevím, jestli tady, nebo, ale určitě na kose, kde jsem už v té době napsal, no, Ti, kteří se radují, tak dělají účet bezhostinskýho, protože to současně znamená, že Rusko rozvine vztahy s Iránem a rozvine, rozvine vztahy ze Severní Koreou. A tyhle dvě do té doby nejvíc izolované země, náš smrtelný nepřítel, s kým jsme váčili v tu ránu, tak se s tím mezinárodní izolace dostane. Co se stalo? Oni se z té izolace dostali a to ve velkém e, stylu, kdy Irán ještě, e, Irán ještě není plnoprávný člen ani BRICSu, ani Šangaj, e, šangajské e, konference, myslím, že už. A e, severní Korea není v BRICSu, není v šangajské organizaci, ale její. pozice je naprosto jasná. No a čím víc utahoval západ čruby, tím e, vůči Rusku, tak tím více stávalo, že prostě ten globální jejich a jeho významní hráči začali přemýšlet o své úloze a místo toho, aby se připojili na naší stranu, víš Pavel? Teda Pavel, který, který si stěžuje, jsme je nepřesvědčili svým příkladem, že naše hodnoty něco znamenají. Ne, ono to je, ono to je o něčem úplně jiným. My jsme, my jsme je přestali přesvědčovat, že náš model je funkční. Potom jsme mluvili včera, jestli demokracie trikloře, jestli demokracie takhle náhodou není už naprosto vyčerpaná. E, tak tak jako tam, když vidí, co my tady dokážeme s Green Dealem a e, Voke Kultura a, a těma všema LGBT šílenostma e, Green Dealem a jak si zabíjeme sami ekonomiku, tak e, jestli jsou příčetný jejich, jejich vládnoucí struktury, tak od nás musí v hruze utíkat. Tak nejdále, jak to, jak to jenom jde. Čili z 200 zemí světa, ty protiruské sankce podporuje asi 55, což je jedna čtvrtina. Jo. A všechny ty hlasování vlastně v Organizaci Spojených národů dopadly úplně jinak, než si Západ představoval zmínkou toho, toho prvního a myslím druhého hlasování, kdy se odsuzovala válka na Ukrajině. Ale... I tam to bylo už, už zoufale náhle. Vzpomeň si na to, jak stroskotali takový ty chyméry, kdy Zelenský svolával mírový kongresy s vyloučením Ruska, jak tam zval celý svět, eh, tu do Švýcarska, tu do Dánska, a nevím kam ještě všude. A vždycky to skončilo fiaskem. No? Zelenský si myslel, že teda vytvoří nějaký globální tlak na Rusko. No a vo, on mu ten svět vlastně ani nepřijel na to. Čili eh, globální jejich tohle vidí jinak a to se samozřejmě obráží i v té šangajské organizaci. Nebýt ukrajinský války, nebýt západních sankcí, tak si myslím, že šangajská organizace zůstala tou nudnou organizací, o kterém psal eh, jeden z těch eh, komentů, který se četl. Tady západ tu šangajskou organizaci postavil na nohy. Mě teda překvapuje, jak nějaký politolog, synolog dokonce v roce 2014 mohl napsat, že Čína je, že Čína je na pokraji bankrotu a, a umírá nebo že umře. Když já vím, že už za Klintna, že v roce 1996 nebo 1998, to je úplně jedno, tak došlo, došlo k tomu, že Spojené státy vyhlásily změnu doktríny, že teda Evropa pro ně přestává být prioritou a že se chtějí soustředit na indopacifický prostor. Proč si to pamatuju? Protože v té době jsem byl na blogosféře aktuálně. A e, tam jsem komentoval různý články, tak jako lidi komentují komentujou, e, komentujou Leda, co jsou tebe, různý články. A mě tohle překvapilo, jeden článek se dotknutý změny doktríny. No a on tam chodil taky, taky český emigrant, bohužel mi vypadlo jméno, český emigrant, který emigroval do Spojených států, vstoupil do armády Spojených států, ne přímo do námořní pěchoty, ale do eh, takzvaných mořských včel, což, což jsou pracovní jednotky, které podporují námořní pěchotu a armádu Spojených států v podstatě po celém světě. No a byl také ve Tnum a bojoval a eh, přesto jsme měli názory, tenkrát jsme měli názory dost podobný. No a já jsem se divil, tomu, že Spojený státy prostě z té Evropy říkají, že odejdou. A on mi poslal potom dlouhý mail, kde rozebíral proč. No a já jsem tam tenkrát prvně vzal na vědomí, že Čína je obrvo, kterým se neví. A američani to zaregistrovali a zaregistrovali to včas. Ale že bylo to pro mě nepříjemné překvapení, protože já jsem ještě žil v tom předpřevratovém módu z kterého jsem vypadl po humanitárním bombardování Jugoslávie. A tenkrát mě to překvapilo, a dodávám, že i velmi mrzelo, že američani ztrácí o Evropu vlastně zájem a orientují se jinam. Ale když já tohle v roce, zjistím v roce 1996, zamyslím se na tím, tak co to pro Boha může být za experta? který v roce 2014, to znamená v podstatě o 20 let pozděž, dojde k názoru, že Čína stojí před bankrotem a že končí velmoc, jako velmoc. Čili, to bylo, to bylo myslím, z Wall Street Journal, ne? ale to není vůbec důležitý. Bylo to z nějakého takového významného periodika, což ukazuje, že ani ty nejvýznamnější tituly Vždycky je nesáhnou po, po expertech, který vidí dostatečně daleko, dostatečně správně a dostatečně ostře. Ja, do, nechcem, nechcem, nechcem ťa vy, vy, vy, vy, vrušiť v myšlienkách a dobré, čak, tak poďme, poďme k tomu úplně že k tomu samitu lebo vieš, jedna vec je, že ano, ty fotografie samozrejme obleteli svet, to presne kde hovoríš kde čínský prezident s, s, s indickým premiérom a ruským prezidentom sa spolu drží a idu a jednotně ešte Kim Jong-un a ty všetci za nimi je prostě symbolika na základě které a tuto pán Pavel povie váš prezident ano že na nejakom prostě že toto je předzvěst změn světového poriadku, dobré ale to jsou všetko také skôr symbolické roviny tak skúsme teraz tak prakticky lebo a to se vrátím k tomu čo jsem hovoril keď som sa ťa pýtal na to ako to naše média pokrývali tak to nepokrývali nijako lebo nebyť toho že teraz hovorím za slovenský mainstream a verejnopravné média nebyť toho že tam išiel fico slovenský premiér, tak si podle mňa tento sa daní danie Ale všimli si ho len preto, aby mohli teraz kopať do oficá. K tomu mm. ešte, na, na to sa tie ešte opýtam, ale teraz iná otázka, bo dôležité aby sme po tej hodine pomali vysielania a prišli k tým nejpodstatnějším najpodstatnejším veciam. Čiže dajme teraz lúčku symboliku bokom a bavíme sa o konkrétnych veciach. Akože lebo lebo nevieme, lebo to sa zase naše média nebudou pretrhať, aby tie informovali o týchto veciach. Ich, ich zajímá to, že tam bol oficov a, a s Putinom. Tak ak teda naozaj platí, že tento summit bol naozaj nějaký, že kľúčový a predsvädz zmien světového poriadku a podobné veci, tak v praktickej rovine čo sa tam, čože riešilo, čo sa tam prijalo tak zásadné, čo by teda oprávňovalo potom tento, tento summit takto nazývať. Udialo sa tam naozaj aj v praktickej rovine niečo takéto dôležité? Bez událo, bezesporu událo. Tam byla, tam byla obrovská série jednání. Tou vlastní šangajskou organizaci tvoří jako plnoprávní členové deset zemí. Další deset jsou, jsou oficiální partneři, kteří usilují o připojení. No a oni, oni je to polovina dohromady světové populace a, a s Teď mi vypadlo, kolik procent e, světového HDP mají. A když se, když se tihle sejdou, tak e, se bavíme o tom, e, o skutečně svě, světodějné události. Hele, e, podle žepříčku e, světového e, HDP, který je přepočtený na kupní sílu, tak e, z první desítky tam... E, byla Čína, která je první, Indie, která je třetí, a Rusko, který je čtvrtý. Jo? Čtvrtý největší na světě. Je to polovička světové populace. A vedle toho, aby, aby jsme měli další představu, tak na světě máme asi osm jaderných mocností, nebo devět, a čtyři členové, členové z toho jsou v šangajské organizaci. No a když se podíváš na radu bezpečnosti OSN, kde je pět členů celkem, pět členských zemí, tak tam byly dva členové rady bezpečnosti. Takže už tohle ukazuje, co to je, co to je za sílu i v těch organizačních strukturách západního světa. Jo? Eh, takže vybrat si z toho, jako u vás na Slovensku, zejména, zejména to, že Fico jel na přehlídku a Fico to, Fico to zdůraznil naprosto, naprosto bezvadně. a ti děkuju, že to přičete. Já, já to měl připravený taky. Robert Fico je prostě eh, politik srdce. Já si nemůžu pomoct. Já vím, nás poslouchá paní Zuzana, a že vůči Ficovi má takový a takový námitky Ale to, co řekl a to s tou žábou v té studni, byl naprosto dokonalý příměr. My jsme opravdu ta žába v té studni, ale vedíme si, jak je, nám, jak je nám v ní dobře. A e, myslíme se, že to, co vidíme přes tu studnu, takže je opravdu celý nebe a, a že všichni to musí vidět taky. Ne, mm. oni ty dneska, ty, které, s kterými jsme pohrdali, ty, který pro nás nebyli ani lidi, a není to tak dávno, že to, že to pro nás nebyly lidi, který jsme se smáli, který byli ne, negramotní, tak oni jsou, oni jsou nahoře, tam jako na druhém konci té studny a vidí celý to nebe a vidí nás dole, vidí, vidí že my jenom kvákáme a, a vidíme, že je poučujeme. Čili Těhle, ty státy, které se tam sešly, oni tam byli, to se těch deset členů, plus deset par, partnerů, plus tam byla minimálně další desítka těch, včetně třeba Turků, e, který, e, který e, uvažují o tom, že by se stali buď partnery, anebo, nebo, že by, že by se stali rovnou, rovnou členy. E, někdy je ta ša šangajská organizace mh, nazývána e, ruským nebo čínským NATO. Není to pravda. Není to pravda, jakkoliv je to organizace, která má e, zaštítěvat taky bezpečnost svých členů, ale není to na to a nemůže to být na to, protože na to jsou spojený státy naprosto rozhodujícím slovem, nikdo jiný si, se neodváží ani pítnout, to jsme teď viděli, viděli v Hágu, když Spojení státy něco řeknou, tak ty ostatní se plazí, plazí pohromadě. Tak tohle šangajská organizace nikdy nebude, protože Čína se nebude plazit před Indií, Indie se nebude plazit před Ruským a Rusové se nebudou plazit ani před jedním z těch dvou, čili už to principiálně nemůže fungovat. Jo. Ale proběhla řada jednání, jedna, která na foru té organizace a jednak e, mezi jednotlivými členy i nečleny. A já jsem si jistý, že třeba e, důvodem pro to střetnutí e, vašeho Fica se ze Zelenským, čemu se asi taky snad dostaneme, takže byl nějaký vzkaz, který e, Robert Fico měl vyřídit a předat tomu, tomu herojovi z Kyjeva. No, eh, no, jak to dopadlo, netušíme a nedovíme se, a jestli vůbec, můžu se plést. Eh, a pokud jde o dohody, tak eh, tam na ruských zdrojích bylo napsáno, že ruská delegace podepsala s čínskými partnery přes 20 různých dohod. Nevím, co tam bylo. Eh, Indické noviny jsem nestihl zkontrolovat, abych zjistil, kolik dohod podepsali Čína a Indie. A určitě se na něčem taky dohodli. Jo, jinak, jinak by to ne, nemělo smysl a jinak by se Modi neměl tak eh, k si Pinkovi a navzájem. Jo, Modi, Modi vlastně vyzval a to je jeden z základních závěrů. Aby se tyhle národy postavily americký a západní hegemonii. Jo, že m, prostě ty omezení, že jsou nespravedlivý, jednostraný a že brání rozvoji těch nových nastupujících mocností. No a všichni dohromady eh, mluvili o multilateralismu a o tom, že ten současný takzvaný světový pořádek podle pravidel já ty pravidla neznám. Prostě buď platí pravidla, pravidla pro otržení Kosova e, ze Srbska a pak mají platit i pro otržení Donbasu z Ukrajiny. A nebo, nebo platí pravidla pro to, že Rusko zahájilo ozbrojenou agresi, musí být potrestáno a že nemá nárok na Donbas a nemá právo na to, aby cokoliv od Ukrajiny požadovalo, no ale pak to tež musí platit pro Kosovo základnu Bond eh, americkou, snad druhou největší na světě. Eh, jo, a Srbsko. Tam eh, eh, svět podle pravidel našich je svět bez pravidel, kdy my si ty pravidla tvoříme za pochodu, jak nám vždycky momentálně vyhovuje. A s tím samozřejmě tenhle svět Nastupujících velmocí a, a mocností druhého a třetího řádu. Nechce mít nic společného. Samozřejmě, že tam došlo k prohloubení Swift mimo americký zúčtování, mimo americký dohled. Všechno bylo lze očekávat. Čína a Rusko na tom pracovali od roku 14, kdy západ poprvé začal zvažovat přece eh, odstřižení od Swiftu eh, Ruska kvůli Krymu. Neudělal to Rusko, Rusko tím získalo čas a připravilo se, nebo mělo už ve vizíru, že když nebudou fungovat na Ukrajině minský dohody a tak dál, tak začalo pracovat na systému, jak se ochránit. A tohle jsem si jistý, že tady v tom, v těch ekonomických záležitostech, v tom, aby se odstřihli od dolaru od amerického dohledu, tak to o tom se tam mluvilo asi velmi hodně. No a za mě ale to největší, největší dohoda, která byla dosažená z těch, který jsou známí a veřejně, veřejně teda e, konstatovaný, tak je e, m, předběžná dohoda, ještě ne teda definitivní, o postavení dvou plynovodů síla, síla běře 2 a potom e, jeho vět, větve, e, to se jmenuje e, Soyuz so so so Vostok, nebo tak nějak se to jmenuje. A ten název není důležitý. E, ten, e, ta síla Sibiře 2, to jsem upozorňoval už, když se o, to začalo, o tom začalo mluvit. Tak to vede ze západní Sibiře, to znamená z území těsně za Uralem, od hmm. Polárního kruhu, kde jsou tjumenský e, plynový pole, z kterých e, čerpala Evropa plyn, který šel do Evropy, do posava. No tak teďko tam bude začínat, jestli to podepíšou definitivně, tak tam bude začínat síla Siběře 2. Evropa brala e, v dobách své největší slávy tuším 130 nebo 140 e, miliard metrů krychlových plynů. Čína už dostává e, Syběří jedničkou 50, e, Syběř dvojka má být taky 50 a tam ten, e, který se připravuje ten, ten třetí menší, tak s 38 to má stoupnout na 44 e, miliard krychlových metrů plynu. To jsou, to jsou obrovský čísla, a když se to promítneš dohromady, tak vlastně e, ty čínské plynovody by nahradily spotřebu Evropy. Ta Tumen je důležitá, já hmm. na to kladu, kladu zásadní důraz, protože když prosákly první informace, že to takhle bude a Evropa už tenkrát, jako říkala, musíme omezit svou závislost na ruským plynu a podobně, to ještě nebyly sankce, tak jsem napsal, že, že to začíná Tumeně a Evropa dělá ramena. Tak pokud se to zrealizuje, tak dojde k tomu, že ten plyn, který šel dosud do Evropy, a spotřebovávali jsme ho a spotřebovávali jsme ho rádi. A byla na tom, postave, tom postavena do značné míry naše ekonomika, míněno e, Evropská unijní. Tak odeberou Číňani a pro nás prostě nezbyde nic nebo skoro nic. Jo, a potom teda budeme dovážet ty molekuly svobody, který nyní tak vítáme eh, za draho ze Spojených států z Kataru, který si nás dají lžičkou na kafé, protože budou vědět, že ruská alternativa už, už neexistuje pro Evropu. Jakmile se to stane, tak přestane existovat eh, ruská plynová alternativa a my budeme těmhle dvěma zdrojům, eventuálně australanům, eh, vystavený na na milost a nemilost. To teda, e, já nevím, jestli Ruté nebo Pavel, Pavel mluvil o tom, že nelze e, spolíhat na, Ahoj, e, na jednostranou závislost. No tak, tak jo, tak, tak, se, do ní, tak se do ní dostaneme. Hmm. A že američani už během toho, kdy Evropa přejela na e, jejich LNG, místo ruského plynu, dokázali otočit lodě s plynem, který pluli do Evropy a poslali je do Asie, protože protože ty nabídli e, vyšší cenu za ten skapalněný plyn. To nejsou žádný báchorky, to už se prostě stalo. Jo? Čili my jsme a bejt závislej na blízkovýchodní monarchii, na jejich libůstkách, vys teda prohlášení e, katarského emíra, nebo e, co to tam mají, e, že když Evropa hrozí e, tou ekologickou radní e, ve výši 5%, tak on řekne Těch já platit nebudu. To jsou peníze katarského lidu. A pokud to zavedete, tak nedostat, nedostanete ani kubický metr. Tak, tak jsme dopadli. Jsme dopadli. Ta, ta, tak, tak jsme dopadli. Navíc, navíc teda... Čína má to být snad největší infrastrukturní projekt na světě, který překoná třeba i Aslánskou přehradu, jo? Což, bylo, což bylo obrovský monstru na Nilu, kdysi historicky a podobné projekty. To snad má být síla Siběře největší infrastrukturní investice na světě. No a Rusové nemají bezpečně dost peněz na to, aby to dokázali zafinancovat. Takže financovat to bude Čína, nejspíš tam pošle i pracovní sílu, protože Rusko ji taky nemá. Pošle tam strojní vybavení. No a aby Čína tohle dostala zpátky, tak podepíše s Ruskem dlouhodobý kontrakty na dodávky plynu sílou Sibiře dvě jedna a tím vostokem. No a dlouhodobý smlouvy je přesně to, co chce každý plynář mít a přesně to, co nechtěla dát za žádnou cenu Evropská unie Rusku ještě před ukrajinskou válkou. Říkali ne, dokonce víceméně tam byl zákaz podepisovat pro evropské firmy podepisovat dlouhodobé kontrakty s Ruskou federací, který byly podepsány, tak měly doběhnout, ale žádný další neměl být a mělo to být za spotové ceny, jo, za, za, prostě za burzu. Že to je hloupý samo od sebe, to je, to je jedna věc. A protože tam nikdy nevíš, vyšedeš na spot, za jakou cenu budeš nakupovat zítra nebo za hodinu, zatímco v dlouhodobé smlouvě, to prostě víš naprosto přesně. A můžeš si to, můžeš podle toho nastavit další ekonomické parametry. Ne. Čína dostane tuhle výhodu. Toho levního plynu, protože budou kupovat levně. A dlouhodobých kontraktů. Mm. A e, kladu důraz na ten dlouhodobý kontrakt. My dneska jsme fakticky ve válečném stavu s Ruskou federací. Míněno Evropská unie a její členové. A Rusko pokud se zavázalo k plnění a plnit, plnit může dodávky plynu, například přes Turkish Stream, tak plní. plní. No, kdyby Zelenský nedělal problémy, tak Slovensko dostává ruský plyn a dostává ho za nasmouvanou ceny. A bylo by. E, není, chybou, není chybou Putina a jeho, jeho vlády, že, že to nejde. Jo? Čili pokud se Rusové dlouhodobě zavázali k něčemu, tak plní i svým nepřátelům, a tím spíše budou plnit Číňanům. Čili dojde to do takových konců, že Čína si ty levné energetické zdroje vlastně obstarala na desítky let dopředu, minimálně na 20 let. Jo. Určitě, určitě to bude nejkratší možná hranice, na které se dohodnou. A my tohle všechno odmítáme. Za mě. Může být, že, to je, že mezi Ruskem a Čínou a dalšími členy ty šangajské organizace bylo podepsáno, ujednáno něco důležitějšího, ale o tom, o tom nic nevíme a asi se hned tak nedozvíme. Ale tohle je jasná informace, jasně komunikovaná a za mě je tohle jádro pudla. No, to je důležitá informácia, lebo však Sila Sibíra 2 to tu si často v tejto relaci spomínal, často to naozaj znělo, ale vždy to bolo skôr tak v takej polohe, že no to je nějaký projekt, ktorý, ale že kto ví, či vůbec niekedy, lebo ani Čína, ani Rusko, každý to nejak vidí po svojom a tak. Vždy to bolo v takej rovine skôr něčeho možno realizovateľného, ale že asi skôr nějako, ano. A teraz rávíš, pozor, to je veľký posun, že teraz na tomto samite už to dostalo reálné obrysy. Reálné kontúry, že teda to zřejmě naozaj bude. No a to teraz znamená vlastně pre nás, bo to sa, my se pýtame, že čo je to pre nás, no, tak pre, to znamená, že my keď tu hovoríme, že, ale áno, samozřejmě beriem teraz tú věc, že to nebude postavené z dňa na deň, bude to trvať nějaké roky a tak, ale nech, ale teraz ta pointa. My tu tvrdíme, že špinavé ruské peniaze alebo teda zdroje energetické, které my s ním za neplatíme, platíme, tak za tieto peniaze Putin vedie vojnu proti Ukrajine. Preto sa my teda od týchto zdrojov ruských odstřiháváme. Například teraz nám, keď jsme tu spomínali pána Trumpa, tak teraz najnovšie vyhlásil, že právě na tom šangajskom stretnutí sa konšpirovalo proti USA, sa nahneval, lebo keď sa niečo uděje, že on niečo spraví a potom to celé sa nejak tak dokotulá do nějakého stavu, ktorý on si neprijal, tak on je potom nahnevaný tak trošku tam rozprával niečo o konšpirovaní proti USA a hned za tým teda už potom sa odviazala hovorí takú tu klasickú rozprávku o tom, že no, že Rusko financuje tam vlastně tím, že nakupujeme z Evropy jeho energie, tak financuje vojnu, takže sa treba odstryhnuť okamžite od Rusov pán Zelenský vtedy hned ešte pripomenul, že no to Maďarsko a Slovensko odoberá, tak treba tých top klepnúť. Takže my tu teraz vlastně sa asi ideme definitivně odstryhnuť v nádeji, že teda Rusko položíme na kolena, lebo ja teraz vlastně čítam všade ty analýzy tých mainstreamákov, že Rusko poškodzují sankci, ale že ešte stále to málo na to, aby padlo, takže musíme pridať a keď sa odstrihneme od tých energií, tak vtedy to už bude, už to bude vtedy naozaj to presne, čo Rusko položí na kolena. No a teraz my zistíme oklíkov vlastně, že nepoloží, lebo už bude tieto zdroje, které sme mu doteraz preplácali, my budeme ich preplácať Čína. Čiže vo výsledku peniaze Rusko bude mať ďalej. Akurát my... Ako my tu v Európe sme sa odstřihli od lacných zdrojov energií od Ruska. Budeme, budeme ďalej brať predražený plyn a ropu od našich najväčších priateľov ze Spojených štátov amerických. Mimochodom tých priateľov, ktorí na uvalili 15% ne mimochodem Mimochodom tých priateľov, ktorí nás prinútili 5 dávať na zbrojení v rámci ADP, mimochodom tých priateľov ktorí nás prínutili minut 750 miliard na nákup ich amerických zbraní, tak od týchto priateľov my budeme kupovať predražené ropy a plyny. A samozřejmě ešte plus od ukážkových demokracií typu Katar, který, ako si správně povedal, a Saudská Arábia, ktoré nám už už niekoľkokrát prizvukovali, že ak budeme tu veľmi vyskakovať, tak nám okamžite plyn závru. Už tak takto sme dopadli. To je to výsledok a toto je toto je akože, iba tato, to, to, to, to som bál, že kľúčové, čo sa teda podľa toho, čo hovoríš například na tom šangajskom samite prostě dojednalo, že sila Sibíry bude a ak se nádejame, že nádejáme, že Rusy prídu už onedlho o svoje zdroje a padnú, no tak zřejmě nie, lebo budou mít nového odberateľa v Číne. A to, čo jsme brali my v Evropě od Rusov, tak plně, ale že plně nahradí Čína. Tak jsem to pochopil. Borisku, jo, je to, je to takhle, ale s určitýma výhradama. Takováhle investice, jako je síla Sibyře dvě. já vůbec netuším, kolik tisíců kilometrů eh, trubek to, to dohromady obsahuje, ale eh, typnu si, že něco okolo 7 tisíc, 8, možná 10 tisíc kilometrů po trubí, jo, že, že na to bude třeba x eh, těch komprezorových stanic, který tam musíš mít, aby ten plyn tekl, musíš k tomu zajistit nějakou infrastrukturu. To, jestli bude postavený do desetilet, tak to bude naprosto unikátní operace. Čili, čili nebude to tak rychle. Bude tam nějaký mezičas, kdy se to bude budovat a než to půjde do provozu a můžou přijít sabotáže, nebo co já vím, ale jednou se tak stane. Pak Evropa bude, bude mít šmitec, jak se říká. Prostě Evropa skončí. Mezi tím Rusko nějak, buď ta válka na Ukrajině skončí a pak nebude mít problém s financováním, sankce budou trvat, ale přestane ta válečná ekonomika nebude problém s financováním, nebo Válka neskončí a pak Rusové budou muset najít e, systém, jak to ufinancovat, protože e, válka je o penězích, hodně o penězích, nebo zejména o penězích, je, je o, dvou, e, o třech věcech. O hodně penězích, o tom, aby si měl dost vojáků a o tom, aby se byl schopen mít pořád dost zbraní. No a lidi, lidi i zbraně stojí peníze, takže, takže zejména o penězích a bude na e, Rusku a nebude to lehká úloha, aby si prostě dost těch peněz zajistil. Naštěstí pro Rusko. E, my se jim posmíváme, že to je surovinová ekonomika, že e, je to ta klasická e, hláška, že Rusko je vlastně benzínka s raketama, jo. Tak, tak jako my se jim posmíváme. Jenomže že to není vyspělá ekonomika typu Německa. Jenomže kdyby Rusko bylo vyspělá ekonomika typu Německa, tak sankce, který by samozřejmě říkali žádný dovoz ruských aut, žádný dovoz ruských obráběcích strojů, žádný dovoz ruských počítačů třeba softwareových řešení prostě nebude, no tak ta ekonomika by padla daleko snáš, i když produkuješ energetické úlovodíky a kovy, zácní kovy, když produkuješ zlato, diamanty, tak to jsou věci, které ten svět potřebuje. potřebuje. A není jich prostě nadbytek. A nebo když je momentální nadbytek, tak ten nadbytek po skončí a, a bilance je vyrovnaná. Nemůžeš to uplatnit proti státu, který vyrábí podstatnou část světové hnoje v prozemědělství. Nemůžeš to uplatnit proti státu, který je dneska největším výrobcem potravinářského obilí a krméného obilí na země kouly. Vzpomín si jenom na, na ty... Eh, hodiny velká, kdy jsme rozebírali eh, ten blud, kterým nás zaplavovali, že bez ukrajinského obilí eh, bude na světě hladomor, že, že co ten Putin připravuje. Eh, Ukrajina, Ukrajina obilí nevyvážela do hladovějící Afriky, ale vyvážela ho do eh, západní Evropy. Jo. No, eh, do té hladovějící Afriky a podobných zemí. Tak šlo zásadně ruský obilí. A ten přebytek e, obilí, já jsem to kdysi počítal, e, když máš celosvětovou průměrnou produkci a celosvětovou průměrnou spotřebu, tak mi tenkrát vyšlo, odhledat který asi dva, dva roky nazpátek, takže ten přebytek e, celosvětové rezerva je ve velikosti asi něco málo přes 1%. E, e, zkrátka zkusy. Zkus žít v domácnosti, která má měsíčně jednoprocentní nebo dvouprocentní finanční rezervu vůči svým potřebám. To je život, který to je život na ostří který já bych žít za žádnou cenu nechtěl. Je spousta lidí, kteří to takhle mají. Vím to. Minimálně 20% u vás i u nás. Jo, že je takovýhle domácností. Možná víc. Ale to je prostě hrozný život. Tam se, tam se bojíš toho, jestli náhodou ti neklekne pračka nebo lednička, a jestli náhodou dítě nepřijde ze školy s tím, že eh, budou mít lyžařský zájezd. No a ty budeš řešit, jak mu na ten lyžařský zájezd dát, protože to z z jednoprocentním přebytkem peněz. Nedokážeš pokle. To, to, prostě, to prostě nejde. Jo. Když přijde sebe menší nečekaná událost, tak prostě najednou spadneš, spadneš do finančních potíží. No a s, tady se nebavíme o, o rodině, která má takhle napjatý rozpočet. Tady se bavíme o potravinovej bilanci celý planety. A bez Ruska to prostě nejde. Tak jak chceš tu, co s tou zemí chceš dělat? Kam ji chceš sankce dohnat, hmm. aby to Rusko přestalo toho bílého pesto? No, ale však nám to nevadí, když můžu kludně Rusy s Čínou. My už nebudeme potřebovat ruské zdroje, lebo my už za 10 rokov, keď sa vytvorí sila Sibíry 2, tak my už budeme na čistých zelených energiách fungovať, vieš tu. Čiže my preto sa už odstrihávame od zdrojov, aby jsme vojnu nefinancovali Putinovu, ale zároveň aj preto, aby jsme prostě šli ukážkovo, celému světu ukážeme, že sa to dá aj bez fosilných palív a podobných veci. Čiže Green Deal nás spasí, takže že netreba tu teraz nejaké vyvolávať obavy a strachy pred ľuďmi. Že jsme se odstřihli od Rusov a bude zlé. My máme náš Green Deal vytýčený a ten nás pasí a zachrání. E, Blisko ten Green Deal mám vytýčený já. Je, může být opravdu, opravdu nějaký Green Deal úplně ukradený. Já nejspíš e, desetiletý horizont nemám. Neříkám to, neříkám to proto, že bych chtěl zbudit nějakou obecnou lítost, Ale prostě s tím nepočítám já. Že by ho měl. Ale jestli tomu někdo věří, že za deset let eh, dostatek energí eh, vygenerujou obnovitelné zdroje. Pokud nepřijde nějaký naprosto převratný vynález, já se ho neumím představit, jo, tak eh, Green Deal za deset let eh, všichni budou nadávat taky to byl šílený propadák, a co eh, bláznivá Evropa von der Leyenová, Timmermans, Šílena, eh, eh, Barbekova a jiný podobný eh, věrozvesti těchto světlých zítřků lidstvu v Evropě způsobili. Jo, a že z něj udělali skanzen. Takhle bych to viděl, nebo bych projektoval hmm. budoucnost Evropy za deset let. No co, nič, co by si s tím měl dělat, to, to ti neporadí. Uh, nič, a bokom, samozřejmě je to tak, jako hovoríš, a se trošku v té debate ďalej. Čiže to, čo teraz sa naozaj v tom, na tom šangajskom samite udialo je to, čo, že, kdyby ja to povedal takto jedno, že možno to, čo jsme doteraz tak jako pozerali z obděleč a vyzeralo to tak, že a možno nejaká dedolarizácia niečo, ale asi nie úplně a možno to půjde pomaly. Tak, tak teraz jsme viděli, Ako keby z prvej rady pri tom sedíme, že teraz vidíte, že tí lídry naozaj sa už stretli, naozaj si podajú ruku, naozaj si tam niečo už popodpisovali nejaké zmluvy, jako ta sila Sibíry 2 a podobne, Čiže zhrnuté počerknuté, naozaj sa sformovala reálna sila, která povedala, že sa chce postaviť hegemonii Západu, že je tento systém, ktorý tu Západ vytvoril který ani náhodou nestojí na žiadných pravidlách a vůbec nikdy, možno někdy stále, dnes už nestojí, stojí jedine na dvojakých metroch, které tu uplatňujeme, tak ako sa nám to hodí, ak by, ak by sme to nemali dvojaké metre, ako je možné, že ešte na Izrael nie sú žiadne sankcie. Keď na Rusko jsme dali, tak Izrael mal byť už dnes zničený sankciami, ale nerobíme nič. A takto by sme mohli samozřejmě pokračovať. Čiže dala sa už očividně dohromady síla, která povedala že tento systém západný hegemón je prostě nevyhovuje a bude robiť všetko preto, aby jednoducho svet vyzeral inak. A to je tá zmena svetového poriadku. No a my teda z Mesa Vočko, ako som aj v tom úvode povedal, rozhodli na toto to teda nejako zareagovat. Takže preto bol pán Rute u vás v Českej republike, však ono sa vždycky tam točí okolo Ukrajiny a tak podobne, No ale teraz k tej Ukrajine teda prišla aj tá Čína do debaty. No a to, čo jsme my vlastně, by po té šangajskej organizácii, keď jsme to viděli, jako se tam spolu vniesli za ruky držali a podobně, tak pán Rute hovorí, že no, tak najlepšou odpůvodě, kterou my teraz dáme tímto lotrom, který tu nám chcú rozbiť našu slobodu, našu demokraciu, náš systém postavený na pravidlách, tak to najlepšie, čo my můžeme v této chvíli očko urobiť, je, že my ideme zbrojiť to je vo výsledku nielen kvůli Ukrajine, on to povedal, že jakože Ukrajina, ale že aj ďalší Čína, Irán, Severná Kórea, všetci se tu ohrozují títo ničomníci, které nám toto chcú rozbiť. Takže my ideme vočko zbrojiť. To jsme prišli na to, že toto je tá najlepšia momentálna uh, akože reakcia. Aj váš pán prezident Pavel o tom hovoril v tom zvuku, že áno, že musíme prostě pochopiť, že... Um, jednostranná závislost na Spojených štátoch a ich uh, armáde a podobných veciach už sa neob... to nestačí. Musíme sami prevziat ina... iniciativu do ruga a zbrojiť a byť odstrašujúcou silou, lebo len vtedy nás pod... budou brať za partnera, který si sadne k stolu jedna a tak podobně. No zkrátka, dobro zhrnuté, podčiarknuté, ono asi tieto hlavy toho vymysleli viacej, ale to, čo absolútne Vočkovič nievá, Ako to najto řešení je zhruba toto, že ideme tu teraz masívne zbrojiť. A poču si pána Rutého, čo všetko, milióny dělo granátov, tisíce tankov, veci. Bude to všetko teraz a teraz vočko táto hlavná kľúčová vec. A pán Rute má dobrou správu pre nás. Nakoniec prichádza s dobrou správou, peniaze na to máme a budou ďalšie. No. Tak ma zajímá, že čo povieš jednak na to na ten nápad, že teda my tej Číne a týmto lotrom, ktorí nám to tu chcú rozbiť, ideme vlastně vzdorovať tým, že postavíme tu Evropu a Západ, který teda bude tak odstrašující, že títo lotry si už nič k nám nedovolia. Takže zbrojenie, to je, to je ten recept, který jsme vymysleli, takže zbrojit ideme. Tak čo na to vravíš? A potom, ako ťa potešila dobrá správa pána rutého, že teda peniaze máme a budú ďalšie. Blízku já, pokud jde o to zbrojení, já se připadám jako, jako v blázinci. E, Mně ten nápad, já bych ho přirov, přirov, přirovnal k rodině, která kdysi byla slavná, kdysi byla bohatá, jenomže, jenomže nebo respektive, k pozici šlechty v nějakém 19. století, kdy se naplno rozjela, rozjela průmyslová revoluce a šlechta zůstala v myšlení století 17. Jo, ve svých zvyklostech. My jsme šlechta, všichni nám musí sloužit a my si zasloužíme blahobyt a ty ostatní jsou povinni nám ho poskytovat. No, jenomže potom ty šlechtici zjistili, že ty ostatní nejsou ochotní jim ho, jim ho vzkytovat ten blahopět, Zru, zrušila se nej, nejdříve nevolnictví, potom se zrušila robota. No a najednou, najednou oni, oni, oni sice měli pozemky, ale e, jiný sektory biznisu se rozdíly daleko dinamičtějš a šlechta e, udla, ale nebyla schopna přizpůsobit svůj život tomu chodnutí a my jsme na tom stejně. A abych to konkretizoval, a ne, ne teda na příkladech e, z, z, jako starých 300 let. E, představ si familii, která je zvyklá žít na vysoké noze, její příjmy ovšem klesají, že oni to neberou na vědomí, no a cítí potřebu, e, aby si dodali sami sobě vážnosti, tak e, nepošlou děti e, na Výborné školy, nebudou investovat do ničeho, ale prostě rozhodnou se, že si koupí eh, Bugatti Veyron. ten stojí asi 40 milionů korun, eh, což, což jsou téměř 2 miliony eur, nebo nějaký podobný auto si koupí no a e, dej si ho doma, doma do garáže a platí na to pojizku a platí, e, musíš tím do servisu, aby ti platila záruka, tak dále. No a děsně se hřeju e, v tom, že ve vodlesku týka toho je auta. auto. Auto e, v žádném případě nezlepší jejich finanční situaci, ne, akorát je, akorát je vyčerpá ještě víc protože vzniknou náklady a, a není z toho žádný užitek, Když potřebují přivést cihly na opravu plotu nebo, nebo opravu e, baráku, který se sype, no, tak do Bugatti Veyron to nedá. Že jo? To by se stačilo by ti multikára nebo, nebo nějaký starý pick-up, aby si ty cihly naházel spolu s vápnem a cementem a, a e, přivést na tu stavbu kterou potřebuješ udělat. Ne, oni si koupí Bugatti Veyron. A aby to bylo úplně dokonalý, tak kdyby aspoň to Bugatti Veyron kupovali ze svých naspořených peněz. Ne, oni to kupujou na dluh. No a ještě přidám mě, ještě vodboči, jméno Vladimír Špidla, to si určitě pamatuješ, ano, to, byl, ano. to byl premiér u nás České republiky. A Vladimír Špidla se jednou dopustil nešikovnýho výroku. Tenkrát se něco stalo, já myslím, že to bylo po povodních, a dali e, se ho, z čeho se to bude financovat a tak dále. Protože Česká republika už tenkrát neměla vyrovnaný rozpočty, ale tehdejší schodky ve výši 55 e, milionů korun ročně. srovnání s tím, jaký schodky jsou dneska, tak e, to byl to byl přebytkový rozpočet v podstatě. A Vladimír Špidla před kamenama prohlásil o to, se nestarejte zdroje jsou. A od té doby, od doby eh, mu to otloukají o hlavu ještě i je dneska, kdy Vladimír Špidla už je zasloužil i důchodce dávno. A v politice se sice vyskytuje, ale velmi málo a velmi vážně. No ale do dneška, když někdo chce někoho zesměšnit, jo, tak použije Špidla, to je stejný, jako když Špidla řekl, že zdroje jsou no. No tak ta dobrá zpráva pana Rutého je, že zdroje jsou. Ale eh, Vladimír Špidla tenkrát měl pravdu, tenkrát ještě nějaký zdroje byly. Zatímco eh, Mark krutel lže, jak je mu vlastní. A zdroje nejsou. Já jsem dopsal eh, před vysíláním dvojici článků, který výjdou na kose v neděli kde se zabývám jednak britským rozpočtem a v jednom článku, v druhém článku se zabývám, zabývám francouzským rozpočtem, protože ve Francii v pondělí by měl jít jejich premiér Bayerů do národního schromáždění zkusit prohlasovat rozpočet a spojil to, spojil to s e, otázkou důvěry vládě. No, a já očekávám, a nejenom já, ale e, všichni komentátoři, kteří se mi dostali na sklo, tak jsou e, zajedno, že Bayerus skončí a, a Macron se dostane do obrovských e, problémů, protože e, oni. E, je, to, je to prezidentský režim, jo, kde prezident si jmenuje svého předsedu vlády a tak dále. No, a Macron, e, pamatuješ na hodinu vlka, e, na. 1. ledna, já myslím, že to bylo předloni, kde jsme komentovali předpovědi té dánské banky, která, Saxo Bank, která vždycky vydává 10 předpovědí toho, co se může stát pro v příštím roce. A tenkrát v tom přehledu, v tom posledním, který, který jsme komentovali ze Saxo, tak bylo to, že Macron nedovládne svůj mandát. Jo a ty si se tomu velmi ano, já jsem říkal, že já jsem, já jsem říkal, že to možný je. No tak eh, on má před sebou ještě asi dva roky prezidenství a ono se to opravdu může stát, protože Macron je chromákachna. kachna. Ten už, ten už nebude mít většinou vládu, kdyby se na hlavu postavila a ušima. Takže e, začne horký podzim ve Francii a Francie je desátá nejzadluženější země e, na světě z ke svýmu ADP. No a, ta, a Británie, ta je na tom jenom o maloučko lepší, ale Británie začíná mít problémy e, s tím, aby ufinancovala úrokové náklady na svý, def, na svý dluhopisy a e, ty potíže stále rostou. A jednu, jednu mám... E, z NTV německého to je ta v Francie, a to druhý mám z Bloomberga, jo, čili žádný jedna paní povídala. Eh, podle toho situace finanční obou zemí je katastrofická. Co tím chci říct? Francie je beznadějně zadlužená, Británie beznadějně zadlužená, Itálie beznadějně zadlužená, Belgie beznadějně zadlužená a tak můžeš jít eh, zemi po zemi. Německo, Německo se chce beznadějně zadlužit právě kvůli tomu zbrojení. No, tak e, peníze nejsou. Když chceš do války, potřebuješ peníze. Potřebuješ hrozně moc peněz. A měl by se to platit z toho, že tvoje ekonomika je, je dostatečně výkonná, umožňuje ti tu válku nebo aspoň to zbrojení financovat, aby to nebylo na dluh. Ne, my si koupíme Bugatti Veyron. Je to stejně produktivní investice jako, jako ten drahý, super drahý auták koupíme tanky, koupíme letadla, koupíme rakety a ono to bude stát v nějakých remízách nebo v skladech to bude, nebo kdo ví kde, to je jedno. A bude to, to když koupíš tank, tak tě to nepřinese ani do rozpočtu. No počkej, by to by pán může... Rute, no počkej, to ti musím do toho skočit, lebo pán Rute by ti tu hned vysvětlil, on to je v jednom zvuku hovoril. A ke no. to je. Priniesie ke to přinese úžasné pracovné miesta nové výroba zbraní. Ehm, pánu teby po, alebo ktokoliv, kritik by ti povedal, tak pozrite na Rusko, ako im teraz vojnová ekonomika pomáha, že to bude presne to, to isté, že vojnová ekonomika bude vyrábět zbraně, a budú nové pracovné miesta, budú zakázky, budou sa za peňaže točiť. No je tak ako ty hovorí, že nám to iba bude brať peňaz a nič z toho. Prv. Naopak, ekonomika bude prosperovať na tejto báze vojnovej. No, tak jestli si myslí, že válečná ekonomika, jakou musí vést Rusko, on taky tvrdil, že Rusové dávají 40% svého rozpočtu ano, na válku. Ano, ano tak. takže, takže ano, Rus, ruský HDP se zvedlo, eh, lidi mají velké platy, ale vyrábíš tanky a nemůžeš vyrábět. Eh, zdravotnické zařízení vysoké vysoký úrovně. Jo, to, si, to si musíš dovést. Nebo nemůžeš vyrábět silniční stroje, který ti postaví dálnice. Nebo na eh, nový plynovody, ropovody budeš potřebovat spoustu eh, potrubí velkého rozměru. To taky neuděláš všude. Nemůžeš je investovat do výroby vysoce přesných obrábecích strojů, umělý inteligence a tak dále. Ne, my si prostě budeme tím pořizovat Bugatti Veyron. Ono to nějaký pracovní místa přinese, to je bez debaty, na samém začátku. Jenomže my přece máme Green Deal a když, když děláš vojenskou techniku, tak potřebuješ spoustu oceli, spoustu železa, spoustu hliníku, duralu, mědi a tak dále. My nemáme suroviny, máme snad, teda máme nějakou tu železnou rudu, máme uhlí, aby jsme si vytavili ocel, ale to jsme si zakázali. Jsme tenhle těžký průmysl vyhnali pryč. My, e, m, e, zbrojení je taky o těžkých chemii. Na tu, e, my nemáme žádnou naftu, žádný plyn. E, všechno musíme nakupovat od cizích dodavatelů. No a kdo je největším producentem oceli na světě? Čína. Kdo je největší druhý producent oceli na světě? Indie. No a my přece tyhle země... Ty patří do toho, do toho, do těch pomalu, o Indii to zatím neříkají, ale to je otázka času. Prostě jsou to darebácký státy, darebácký státy a oni nám budou prodávat ocel? Proč by to dělali? Já už jsem se kdysi dotknul magnézia. Jo, to potřebuješ je speciálně pro ocel vysoce kvalitní, pro zbrojenské účely potřebuje spoustu magnézia. V Evropě, pokud vím, není dneska jediný naleziště, u vás něco málo, e, tak není, není zdroj magnézia. E, hlavním dodavatelem do celého světa je Čína. No a Čína je pro nás nepřítele. Tak jak, jak to chceme udělat? A teď se bavme o, o, o prvcích vzácných zemin. Ta, ta historka ta je obecně známa. No, a oni nám budou eh, prodávat eh, tyhle vzácné zeminy proto, aby my jsme proti nim zbrojili. Tak jestli si někdo myslí, že Číňani eh, jsou prštění do hlavy, tak eh, 1,5 miliardy lidí eh, nemůže být prštěných do hlavy najednou. To, to prostě nejde. No, že to Trump je tak už povedal, důleží, musia, v Evropě. Trump povedal, že musí dodávat. Ale <laughs> čárovný, lebo eh, Čína prestala vyvážet a v takom objeme. A zeminy. A nejaké speciální magnety asi z nich vyrobené do Spojených štátov po tom, čo teda uvalil Trump na nich tie clá a rozbehol tú obchodnú vojnu. A tak Čína zareagovala týmto, že to obmedzili. A zase. Niečo Trump urobí, potom to dopadne tak, ako sa mu to nepáči, že mu to obmedzia, tak vo výsledkom povie, to musíte dodávať. Čína nám musí dodávať magnety. <laughs> My donúčíme ich vůčko dodávať. Musia tak nám budu dodávat. No, Čína ano, z něco pověme, že musia. Jo, jo. Oni pověděli, my pověme, že musia, tak budu dodávat. No, jako Trump povedal, no, musia. Jasně, sednou si na zadek, to jsme viděli, eh, to jsme viděli, jak musí Trump zavet na Čínu cla. Číňané okamžitě začali regulovat vývoz zácných zemí a najednou Trump z toho, z toho cuknul. Jo. Podívej se, jak to funguje. Indii, když chtěl dostat pod kontrolu ohledně, ohledně sekundárních sankcí, no tak k 25% normálních cel, který se vymyslel, tak přidal dalších 25%. No a indiáni do, do teďka neunuli já řekli, že budou kupovat od Ruska, od Ruska dá. A e, proč Trump nevyhlásil ty sekundární sláv, furt to, furt to odkládá odkládá a e, Evropa už je z toho celá říčna. No kvůli, kvůli tomu, že Čína má jak se bránit, to není to, není to že by kamarádil s Putinem e, t, nebo že e, cokoliv jiného ne, on to zkusil s dí, tam mu to neklaplo, no tak vůči Číně vysloveně má zábrany to zkusit znovu, protože už jednou prohrá a Evropa na Čínu nemá žádný páky. Mimochodem to vidíš i z toho, že když Evropaně volají, aby eh, Trump zavedl sekundární cla, tak provod byla to ruských energetických sudovět. Tak on zkázal do Evropy, ale te, nechte to pokřikování a nejdřív je zavěďte vy. Tak, tak. Když to ano. chcete od ano, nás. Povědám, že proč ještě Evropa nezavedla také clákon, k Čín, oči Číně, no? A je to, je, je vymalováno prostě stáhnutá roleta. Trump dneska, a dneska říká, eh, my budeme, eh, Ukrajina od nás dostane pomoc v tom, že my tam budeme dodávat zbraně, pokud je někdo zaplatí jiný, a my si na to ještě dáme desetiprocentní přidážku. Takže, hele, je nějaká konečná cena amerického tanku nebo amerických letadel nebo čehokoliv jiného, To je konečná prodejní cena podle katalogu amerických zbrojovek. Co udělá Trump? Trump dá, dá, dá vývozní povolení, vývozní licenci tehdy, když ten kupující pro Ukrajinu k tomu přihodí ještě speciálně e, e, premii 10%. Tak to prodá tomu zájemci a tento dodá na, e, dodá na e, Ukrajinu. Nehledě k tomu, že všichni zač začnou zbrojit, vracíme se znova, znova k tomu, že, že zdroje jsou podle Rutého peníze, že jsou, já tvrdím, že nejsou, protože, nebo jsou, ale jsou to dluhové peníze, kdy... Státy, které ještě nespadly do dluhové pasti, tak se tam bezpečně dostanou, jako třeba Německo. Protože kromě těch pracovních míst, které budou potřeba pro rozběhnutí toho zbrojního průmyslu a jeho udržování, tak pokud vyrobíš tank a prodáš ho armádě České republiky, například se, se teda Reinmetall a vyrábíš ty leopardy a my je kupujeme. Tak Česká republika si koupí, koupí ten leopardík no a bude s ním cvičit, bude s ním jezdit, doufejme, že, že se s ním nevrhne do války a jinak bude stát vedle toho ježdění cvičení, tak bude stát někde v nějaké té remíze garáži a ty ho budeš akorát udržovat. A Ten tank ti nevyprodukuje ani korunu ničeho užitečného ničeho Budeš mít akorát náklady na jeho servis, opečovávání, nákup náhradní dílů a na komerční pojištění, aby prostě musíš to pojistit proti vohni, kdyby, kdyby v kasárnách začalo hořet a, a chytlit tě ty garáže, kde ty tanky budou stát, tak aby, aby pojišťovna zaplatila nákup nového tanku. Ale ty koupíš my jsme uzavřeli dodávku 4 tanků. Nebo chceme ještě ještě teď do konce volebního do konce mandátu Svíalovy vlády to podepsat. No a může být, že se podepíše třeba ještě stovka tanků, ale je nějaká konečná hranice kdy už budeme mít všechny tanky, žádný nekoupíme. A ty, ty, ty tanky nevygenerujou ani korunu příjmu do státní pokladny. Prostě nula. Když, když vybereš stejný množství peněz a vrazíš je do silniční nebo železniční sítě nebo do sítě vodovodu, no tak dostaneš nové silnice, který ti ekonomicky pomůžou, nebo dostane, nebo zasituješ nový sídliště, nebo vymění stavební rozvody v Praze, já nevím. Ale vždycky to bude mít nějaký dopad. Mm. A vodovodem, vodovodem tě tečou, teče voda, kterou obyvatelstvo spotřebovala, a tak dále. Ale to, že máš někde zaparkovaný tak, tak to je to, to bugati veiron, ty spovykané rodiny tej garáži. No a čak ich kupujeme. Čili... Pre... A čo ak ich kupujeme preto, aby nestali v garáži? Uh, jo to je jedna vec. Uh, poslucháč píše mail. Pôžne si teraz jeho mailom k tejto téme. Ahojte, to, čo chcem napísať, som si naozaj nemyslel, že niekedy budem písať. Po tomto týždni, po všetkom, čo sa udialo, je úplně evidentné, že vojně sa už nevyhneme. Už vůbec nejde o omier, ale len o to čo najrychlejšie názbrojiť, je mi to neskutočne, je mi neskutočně smutno, boh ochraňuj naše deti, píše Tomáš, a k tomu to som sa chce dostat, dostať, vieš, že čo keď to kupujeme preto, aby to práve nestalo v garáži, ale aby sa to použilo, a čo ak je to tak, že pán Rute hovorí, že peniaze jsou, ano, nepovedal, že si to zaberieme na dlh, ale veď predsa to tak býva, že že keď máš už také problémy hospodárske, že ich nevieš řešit, tak vojna býva skvelý prostředok, ako vyřešit neriešitelné problémy a ako sa po vojne vedia aj dlhy odpísať. Čiže nech to z kolvek, tak ja kladem otázku, či si títo ľudia nedali do hlavy to, že v tejto chvíli už vlastně jediné, čo nás zachrání, je vojna. Bliskup a e, e, já použiju otázku. Myslíš si, že nám vládnou takový blázni, aby se mysleli, že válku proti Rusku, proti super supervelmoci číslo jedna, jsou schopní vyhrát, aby teda odepsali ty dluhy, bez toho aniž by došlo k totálnímu zničení Evropy? myslíš si, že to jsou až takový blázni? Myslím si, že ano. A myslím si, že mají okolo seba poradcovka jakých vojenských, které im podobně jako doktor Divnoláska vysvětlují, že taká malá vojna, hoci aj jadrová, ale někde tak jako ďalej od vás, někde tam v té východné Európe, tam Slovensko, Maďarsko, také tie drobné, aj tak potiaž že robia, že to je tako celkom daleko zase od toho a vy v Británii se vůbec nemusíte bát, nejaký spádik bude, ale... Tá... Vím si představit, naozaj si vím živo představit, že jsou takíto šialenci, kterým radia a títo hlupáci, Lebo ja, ja, ja evropských politikov, keď sme sa aj o tom minule bavili, ktorí veria v green deal, napriek tomu, že znečistujeme 8, dokonca ako si minule hovoril už menej percentami a napriek tomu, na green deal veria a chcú ho predsadzovať hlava ne hlava, tak týchto ľudí musím označiť ako za hlupákov, ako ľudí, ktorí neberú do úvahy realitu. Ak ich realita nezaujíma, napríklad v tejto oblasti, tak ich realita nebude zaujímať ani v oblasti vojenstva těchto záležitostí, čiže ano, keď sa ma pýtaš, já verím, že jsou tak hloupí a že mají okolo seba poradcov, kteří jim už vysvětlili, ako sa to celé spraví tak, aby to bolo dobré a že teda, kde sa to odohrá a kto prežije a neprežije, že, že už majú takéto nejaké vymyslené plány, Dokonce jsem aj čítal správu, ale dobré, můžeme sa baviť o tom, či to je konšpirácia, alebo to nie, že teda malo sa už objaviť nejaké Francuzi mali povedať, že že v roku 2028, že teda by sa malo něčo udělat, že teda vraj připravují nemocnice a plány a takéto veci. Čiže, vieš, já ja si len viem představit prostě to, že títo ľudia s tými problémami, o kterých tu každý jeden piatok hovoríme, že jsou ty problémy neriešiteľné, Nech sa na to pozrieš z kolvek uhla pohľadu, než z kolvek uhla pohľadu sa toho dotkneš, tak sa ti to celé rozsýpa, tak si viem představiť, že prostě... Dospěli do konečného rozhodnutia, že túto vec naozaj vyrieši už len vojnový konflikt a preto v této chvíli šialeně jdeme zbrojiť, jako blázni sa ideme uzbrojiť, lebo podle mňa vedia, že ty tanky nebudou stať v, v garážach. O risku, já mám pro tebe dobrou správu, já tomu nevěřím. Protože kdyby mysleli tohle a brali, brali jako brnou minci, že se dá teda i válčit, jaderně válčit, tak už by to byli dávno udělali. A vem si ta koalice ochotných, jak upěnlivě věškemrá, spojených států, aby jim dali aspoň vzdušný krytí, že oni by tam ty vojáky teda poslali, ale ne bez amerického vzdušního krytí. To je jedna věc. A druhá věc je že už, už by ta válka s Ruskem e, dávno byla, protože Británie a Francie jsou jaderné mocnosti a na to, aby Rusku způsobili zásadní škody, aby teda ten konflikt riskli, ten jaderný, tak na to, na to měli už třeba půl roku víc už. No a nedělají to, nedělají to. Jejich snahou dneska je, udržovat napětí, udržovat válku na Ukrajině, a, ale udržovat ji tak, že američani buď dají přímou podporu nějakou, anebo, nebo že američani aspoň zavedou další sankce na Rusko, protože vědí, že sami nejsou schopni ničeho takže se ničeho neboj, v noci klidně spí, na tohle, na tohle zatím, zatím nedojde, to jsou jenom silácký řeči, aby nemuseli přiznat barvu, ale já jsem, když jsme spolu mluvili před relací, tak jsem tě slíbil, že se tě na něco zeptám. Ty jsi přišel, ty jsi přišel s jistou teorií a já tě nabídnu jinou. Pořád přemýšlím, proč Evropa trvá na tom, aby ta Válka na Ukrajině pokračovala. Jo. A shodli jsme se na tom, že to je kvůli tomu, aby nemuseli ty, kteří v Evropě si z toho udělali jediný politický program, tak aby nemuseli přiznat, že, že se prostě petli. No. Petli se naprosto tragicky a tak dále. Na tom hmm. se shodneme. No. Ale co když je to jinak? Co když je to tak, že oni potřebují, aby ta válka na Ukrajině pokračovala pořád, protože ta, dokud bude pokračovat, tak nemůžou splnit ani jeden ze svých železných slibů, hmm. kterým se zavázali. A sice slib číslo jedna je, že jak je první den míru, tak odešlou svoje jednotky na Ukrajinu. My to nemuseli splnit, protože na to nemají peníze, nemají na to kapacity a je to krajině nebezpečný. A druhý slib, který dali, je, že z Ukrajiny udělají kvetoucí zemi, že tu Ukrajinu svými penězi znovu ob obnovíme a to ve stylu Jižní Koreje, že teda ten Donbas, bude, bude ta kymovská Korea severní, kde bude, kde bude sem tam hladomor a, a budou bydlet v jeskýních a zemlajankách a v Kyjevě kdy je bude, nevím, nový Santropé, křižedy ze Svatého mořicem a Miami. Jo. Tak, tak jako, co řekneš týdle, týdle teorie? Já jsem zvědavý no, na tvou odpověď. Co no, k tomu říct? No hádám jen tolko, že má to, že svou logiku, když naslubuješ věci, které potom vlastně pochopíš, nebo možná si to chápal i v čase, když si to slúboval, že to nebudeš vědět splnit. A jediný jediný spôsob, ako sa vyhnúť plneniu toho, čo si splnili, čo zasľúbil, je len pokračovať v tom probléme, tak áno, tak že toto by dávalo logiku. No len čo, že potom sa zase ja teba spýtám, a to sú tí lídri evropský tak hloupí, že si myslí, že si myslia, že to budú môcť túto vojnu ako naťahovať do nekonečna, že musí byť jasné, že niekde raz ten koniec bude. A ak teda se bavíme o tom, že něco slúbili, tak ty sliby budou muset splnit. Že jsou tak blbý, že si myslí, že to budou čo, naťahovať nekonečně dlho? Také zvlášť, na to nemají peníze? Lísku, já tě překvapím, než ti odpovím na tvou otázku. Tak konstatuju, že to, to, to, co jsem tě právě vylíčil, tak vypadá jako docela dobře, kompaktně, Ale že tomu sám nevěřím, jo. Splňuje to, to všechny znaky e, okamové břitvy, ale za mě to okamová břitva není. A, ale umím odpovědět, co je co okamová břitva je, to, že e, oni by to klidně byli schopní, protože politik je volený na čtyři roky, maximálně na pět, a víš, že podstoupí další volby, ale on, on tam nechce jít ve smyslu do těch voleb, že lhal, podváděl a tak dál, jenom proto, aby politicky přežil. A že porážka z tohoto důvodu, že najednou teda není schopen splnit svý závazky vůči Ukrajině, tak to považují za čestnou porážku vypovažovali za čestnou porážku, která neznamená politický konec. Znamená to porážku, ale za čtyři roky to můžeš, můžeš zkusit znova. Takže e, já tomu, e, to, na co jsem se tě ptala, co vypadá jako velmi racionálně, tak pane Šnídle já tomu sám nevěřím. Je to klasická spiklenecká teorie a já nejsem jejich fanda. Ale zeptat jsem se musel, ne proto, že bych chtěl z Boríska udělat hlupáka, ale proto, že e, se dají položit i rozumně znějící otázky, které nejsou pravdivé. A ten, kdo by o tom měl vědět více než, než já s Borískem, tak pane dle, za mě jste to vy. Takže se zúčtoval s panem Šnidlem budeme dál. No, otázka je, že či, ako to teraz spravíme, že či je niečo, čo nezaznelo a chceš povedať, alebo či ideme to sprať ako minule, že pustíme sa do mélo, budeme čítať, tie, ktoré prišli a, a tie, ktoré neprečítam, si potom případně presuneme do útorka, že čo teraz navrhuješ, lebo já. Pro máme ještě jedno téma, kterého jsme se nedotkli ani, ani v okrajově. No. Je šestimetrovým bydlem. No. To, je, to je dnešní úžhorod. a jednání Zalenského s vaším panem premiérem Ficem. To je pravda. To jsem pravd Na tak, začátku, že... na, to na to, začátku že... jsme se toho dotkli, hmm. když jsi řekl to nejpodstatnější. Ale já tady mám taky něco, něco připraveného, snad, snad to najdu rychle. Je to, kdy vystoupil. Jo, tady to je. Zelenský potom, když vystoupili na, na té tiskovce. Taku z pravdy vaší. Zelenský deklaroval, že Ukrajina je připravena na energetické projekty se Slovenskem. Jsme připraveni na dodávky ropy a plynu na území Slovenska. Otevřeně jsem to řekl i premiérovi. Jsme připraveni, když to nebude ruská ropa a plyn, protože máme válku. Ečka. Proč jsem to četl? Není na tom nic překvapivého, s výjimkou toho úplného ukončení. On to zakončí. Protože máme vojnu. Ečka. To řekne po jednání eh, s vaším premiérem. Eh, řekne to šéf státu, který je na Slovensku bytostně vkázaný, protože pokud udí nějaká elektrika, který Ukrajina nemá dost, a to jde zejména přes Slovensko. pokud vodněkuť s výjimkou Indie kupuje motorovou naftu, tak je to ze Slovenska. Mimochodem v obojí je, je z ruský ropy. Právě, právě. Mu nevadí. No. nevadí. Pokud jde o plyn, tak to jde opět přes Slovensko. No, protože e, četl jsem v týdnu, jak se nějaký to nebo jak se jmenují, nebo naftogaz, e, ve Zlim roze, e, rozešel e, s rumunskem a bulharskem, protože oni nakupovali z jihu taky plyn, údajně LNG americký. Jenomže e, Turci jim připrodávali plyn z Ruska, e, z Turkish Streamu. No a e, skončili tyhle obchody na tom, že jim údajně buhaři a Rumuni zvedli transitní poplatky, takže to pro ně přestalo dávat smysl. To nakupovat. Jo. Čili bez vás a bez Maďarů, e, byť Poláci se kasají, tak nejsou schopní si opatřit dostatek, dostatek energetických uhlovodíků. A zelenský v této pozici si myslí, že má právo na to, by Slovensku určoval: odkud bude ropa a plyn, který on nechá milostivě proudit tím potrubím, který jde samozřejmě přes Rusko, kde, kde rozbíjí ty regulační e, komplezorové stanice, tak on je přestane rozbíjet tehdy, když tím potrubím půjde azerbajdžánská ropa nebo plyn. To, to, teda, to teda vůbec nechápu, jak pozná, že to je azerbaďánský plyn nebo ropa. A to jako nebude vadit, tomu nebude vadit to, že Rusko by za toho kasírovalo tranzitní poplatky. Tak už těm, těm Rusům nechají? Protože a ukončí to slovem bodka, tečka, už se s tebou dál nebavím a ty to musíš vzít, tak já, jak já si myslím, že to je, za mě to je vrchol drzosti. A já nechápu vaší ministrině průmyslu Sakou, která se se svou ukrajinskou kolegyní dohodla na tom, že teda bude posílena kapacita tranzitního elektrického vedení na Ukrajinu, někde v nějakém uzlovém bodě, bodě u velký kapušan. Jo, já tohle prostě nechápu. E, někde je konec, e, konec toho, co si může dovolit. A já nechci hecovat proti vládě Roberta Fica, ale tohle prostě nechápu. Nerozumím tomu, nechápu. A e, škoda, že Robert Fico už nechodí do na slobodný vysílač, protože tohle by byla otázka, kterou bych, na kterou bych hodně chtěl, chtěl odpověď. Já si umím představit, co by odpověděl. Bylo by to něco ve smyslu, no ale my tu Ukrajinu nemůžeme, nemůžeme odříznout, prostě nejde, oni bojují, to by byla taková ta obec. Já si myslím, že skor by odpadal jinak. V prepačnu no ti. Ťa, či, či si vypadl, nebo? Já ne, ja skoro ja skor myslím, že by byla odpověď v zmysle, že Slovensko nemůže jednostraně odpojiť Ukrajinu od elektrické energie, lebo že tu platia nejaké unijné predpisy, pravidlá, smernice a nevím niečo a pod hrozbou nevím čoho, nesmíš odpojiť jednotnou, nevím akou, energetickou, lebo ja myslím, že ta drzost, o které hovoríš u Zelenského, ona je spôsobená jednak tým, že samozřejmě ho ťapkají po pleci a mu, mu popod nos ťahají medové motúzy. a beru ho títo veľkí chlapci medzi seba, akože tak jemu narástlo ego, ale on podle mňa aj preto je taký drzý a takýto sebavedomý, lebo vie, že jednoducho, ako funguje, neviem, ako to funguje v rámci Európskej únie, že Slovensko v tomto spolku je príliš málo... Uh, sebe, ako keby, sebestačné v rozhodovaní na to, aby mohla o takýchto veciach rozhodnúť a vypnúť Ukrajinu. On si je podľa mňa vedomý toho, že Brusel by něčo takéto nepripustil, že by nás okamžite začal strašiť, já ja nevím, tým, že eurofondy odoberu. A zase tá, tá otrpaná, presná rozprávačka o tom, ako hneď ti zoberu eurofondy bla bla, bla. Čiže on si je podľa mňa tohto vedomý. Vědomí je si toho, že Slovensko túto vec urobiť nemůže. Že nem, my nemůžeme Ukrajinu od, od od dodávek našej elektriny. A toto by ti výzkou, podle mě i více povedal. Já si myslím, že by to neřekl, že, že to už by zašlo příliš daleko, kdy vlastně by devalvovalo Slovensko na nějakou, na nějakou podprovinci Evropské unie. A myslím si, že by to neřekl, bylo by to v nějaké takovej, tej um, obecnej rovině. A bylo by zajímavé to slyšet, jo. Může být, že máš pravdu. Já se hádat kvůli tomu nebudu, ale eh, Evropská, jo. Vím, proč jsem eh, s tím taky začal. Eh, protože Rute přece říkal, jak v tom nejsme sami, jak se můžeme spolehnout jeden na druhý, a, a na spojený státy. Eh, eh, na spojený státy. No tak eh, to říká v, eh, i pro Slovensko a pro Maďarsko v kontextu toho, jak se může Slovensko a e, Maďarsko jako členský země Evropské unie spolehnout na to, že ona unie bude hájit jejich zájmy proti nečlenskému státu. Jo? Čili to tady vidíš, co je cérute zač a co vykládá do mikrofonu a všichni na něj koukají, jak na svatý obrázek. Víc, víc nepotřebuješ vědět. No, Když už... Vědět keď už jsme tu toho Fica, to som myslel, že tento zvuk nepustím, ale dáme ho, lebo keď už je reč o, o tom Ficovi a o té našej úžasnej jednote, která tu panuje medzi nami, že o, to sa my, o túto jednotu sa my můžeme oprieť. My tu všetci jsme prostě jednotní, jako jeden muž. Ne? Tak jsem si tu taký zvůčik vášho premiéra pána Fialu pripravil, počuva, jako krásně rozpráva. Robert Fico, víte to o mně. Já s tím pravidla mezinárodní politiky a jako předseda vlády nikdy nemluvím do toho, co se děje v jiných zemích. A jsem fakt hrozně opatrný. Ale politika Roberta Fica, jeho zahraniční politika, ohrožuje nebo hm, zasahuje nějakým způsobem do bezpečnostních zájmů České republiky. Takže mám právo to kritizovat. A myslím si, že to, co jsme viděli na tom videu, kde e, Robert Fico servilně žertuje s Vladimírem Putinem, válečným zločincem, že to je něco absolutně nepřijatelného. Ale jedna věc k tomu, jednu věc to musím dodat. Dívejme se na Slovensko, ale přemýšlejme o České republice. Lidi říkají, někteří, no tady to nic takového nehrozí. Na Slovensku trvalo přesně deset minut, než se úplně otočila slovenská zahraniční politika. Deset minut, než Robert Fico dojel z prezidentského úřadu na úřad vlády. Já říkám lidem, tady se může stát úplně totéž po volbách. A my máme v rukách to, aby se to nestalo. Tak Slovensko je velké varování, ale fakt hlavně myslíme na Českou republiku, protože naše dobrá budoucnost je taky ohrožena. Takže vlastně v rámci neochvějné jednoty vočko naší západné je Slovensko varování. <laughs> tak, tak to vyzerá Naša jednota v praxi. Zhruba. Zhruba jako. To je před, vole, máme před volbama, on prostě straší, nerozhodnutý voliče, že na Slovensku je nějaký peklo. No. Jo, že peklo, peklo, začíná, peklo začíná na prvním kilometru nebo na 0. kilometru dálnice D2. Jo, tak tam začíná peklo. Tam, tam prostě už začíná hrůza. Je zajímavý, že on je že, že je statečné fiala proti Slovensku. Mě by zajímalo, co tak různýho udělal Robert Fico ve srovnání s Donaldem Trumpem. Fico rozvinul nějaký červený koberec, udělal demonstrativní přivítání, který Trump neuspořádal pro žádného západního politika ani v prvním prezidentství, ani po znovu nastoupení do Bílého domu. To, to udělal Trump. On si eh, jako eh, jmenuje Putina Vladimírem a, a eh, jsou, říká, že, že jsou velcí přátelé a tak dále. To nezaznamená, že by eh, Robert Fico mluvil o Putinovi jako o Vladimírovi a že to je jeho výborný přítel a držou spolu dlouhodobě steky a kdesi, co si. Mě by... Eh, a jak to, že Donald Trump může něco, co nemůže Robert Fico, a jak to, že Petr Fiala nekritizuje Donalda Trumpa za mnohem víc, než kritizuje Roberta Fica. A trvalo taky přesně deset minut, když se americká zahraniční politika otočila. A bylo to jenom, bylo to těch deset minut od toho, kdy Donald Trump složil před kongresem přísahu pak do, dojel nebo dokráčel do Bílýho domu a začal podepisovat rekrety. Tak takového tak, pravdomovního premiéra a statečního člověka máme my ve straně. Takové premié. Tak ono, pán Fiala by ti jistě při poháři piva vysvětlil, že Donald Trump může, ale Fico nemůže, predsa, že to je pochopitelné, že to jsou úplně jiné váhové kategorie, a to robí Donald Trump, tak je to něco jiné. Ako keď to robí Robert Fico. No, to musíš chápat vysokou politiku. Polísku. To vysoká politika takto ne, ne, funguje ne. Donald Trump ne, může, ne. ale nemůže malý tuto štátik sa hrať na nějakého. To Donald Trump musí takéto věci robiť iba. Ale e, já ja bych s ním zaprvně, s, s někým jako je fiala, bych, e, bych na pivone šel. S Robertem Ficem bych šel, bych šel okamžitě a s Trumpem bych šel taky, kdyby, kdyby mě pozval. To by mě zajímalo, ale s Fialou, s Fialou bych na pivo prostě nešel. A za druhý by mi to nevysvětlil, protože přece žijeme ve světě pravidel. Jo? Žijeme ve světě pravidel. Žijeme ve, ve světě demokracie, kdy hlas posledního je rovena hlasu prvního. Kdy neplatí žádná diktatura, neplatí žádné omezení, e, jsme otevřená společnost. Čili s někým, kdo má vidění světa, jako Petr Fiala, já bych na pivo nikdy nešel. K tomu Fialovi ještě som, k tomu Zalenskému, co si hovoril, že teda k tej drzosti, tak jednu vec ešte som k tomu akoby zavudol dodať, že podle mňa si naozaj je istý tým, že nemůžeme tu elektrónu vypnúť, takže si je v seba istý a správa se jako ako gazda na dvore tu, ale ďalšou vec, čo som chtěl povedať, je presne to, čo jsme spomínali i v minulej, minulej relácii, že to, aká to musí byť, nevím, či to nazva, nazvať drzostou, alebo už ak, aké slovo použiť, neviem, ale že čo to musí byť, keď ty nejakému premiérovi susednej krajiny, která ti mimochodom pomáha, tak to, ako si povedal, keď ty mu oznámíš, že nebudeme my cez našu krajinu vám přepravovat žiadnu Rusku ropu, len nějakou inou z iných krajín. A to, to je to, čím jsme končili, myslím, minulú reláciu, že a toto hovorí člověk, který vie, že Ukrajinu prostě zásobuje ruskou ropou. To je jedno, že tu ropu prežení cez Indiu a cez niekoho ďalšieho a potom mu to takto že sa tam očistí, ale v konečnom dôsledku sme to minule presne hovorili, keď on vyhodí do vzduchu plynovod Družba. A berie plyn a, a teda ropu, nevím, od Slovenska? No tak však to je tá ruská ropa a to je ten ruský plyn, který berieš od Slovenska. A to ti už teda jakože nevadí, čiže potom by stálo za to sa pána Zelenského na té tlačové besede opýtať, že dobré, ale my potom vysvětlíte, že kedy, prosím vás, prestává ruský plyn byť ruským plynom a ruská ropa ruskou ropou. Vy hovoríte, že nemůžeme prenášať pre, cez vaše území ruský plyn a ropu. Ale, a můžeme převážat ruský plyn a ruskou ropu, kterou kúpíme, já ja nevím, vymyslím si teraz od turkov, tu nám prevezete, Lebo to isté robíte vy. Žijete z ruskej ropy, kterou odoberáte od Slovenska. A, stra... a keď ty vravíš, že by ťa zaujímalo, že čo by tebe Fico odpovedal, tak mňa by strašně zaujímalo, čo by mi pán Zelenský na toto odpovedal. Že mě nemůčí robiť něčo, čo on sám nedodržiava. Tak to musí byť aká forma drzosti, Vlčko. No... Všechno je koncentrované v tom slově, který mě maximálně kdy na tiskový konferenci, na, na e, požadavky svého partnera, od kterého je závislý. Tak něco, e, něco mele a nakonec řekne tečka. To znamená, já se s tebou nebavím ty hlupáku, a e, koukej čušat. Hmm. Tak, tak to to... máme za sebou dneska. Máme, máme, máme, ale máme před sebou. Celkom veľkú nádielku mailů, bo se to teraz celkom rozbehlo a můžeme rátať s tým, že teda očividne ešte niečo príde aj počas víkendu, takže už teraz mm. vidím, že zrejme budeme mať čo robiť v útorkovej relácii listáreň, kde si teda štandardne tieto maily presúvame, Ak teda sa nič zásadné neuděje, tak v tom štandardnom utorkovom čase o 9.00 rannej tak dobré, na dnes všetko, Vočko, děkujem ti velmi pekne. Dobrou noc ti prajem. A za co, Borisku, já děkuji tobě a děkuji za trpělivost všem našem věrným posluchačkám a posluchačům. No a těším se na sledování v úterý ráno. Tak to bol VOK, zakladatel a preváckovatel internetového portálu KOSA. Dobrý večer, teda príjemný zvyšok večera prajeme nielen jemu, ale samozřejmě aj vám, milí naši posluchači, ktorí ste s námi zotrvali až do týchto chvíľ. A e, ešte len teda zopakujem pre tých, ktorí prípadně nevíte, tak e, tie maily, které teda jsme dnes neprečítali, tak e, budeme ich čítať v štandardnom čase. Ak teda sa naozaj nič zásadne tak v tom klasickom čase, v útorok o 9 hodine rannej, Či už to budou maily, které přišli dnes, alebo aj počas víkendu, Případně aj tie, které by přišli e, v pondělok, tak tieto všetky maily přečítáme, vybavíme. No a na záver, som si povedal, tuto pesničku jsme si už, už hrali u nás, ale prečo by jsme si ju nezapakovali, keď bola dnes o Číne a o ako jako tej, která teda ide dopredu. Nebude to... Ja mám pocit, že toto nie je čínská pesnička, ale skôr japonská, ale dobré. Však keď už je to teda tak, jako hovorí tuto pán Pavel a varuje, že už tuto nový svetový poriadok a, a, a připravme sa a něco, tak se teda pripravme. no Tak se připravujeme na nový svetový poriadok. věci sa menia, musíme se na to připravit, a možno si aj naše pesničky už budeme zpívat po čínsky, alebo teda v těchto azijských jazykoch. V rámci přípravy sa musíme připravit na zmeny, které nás tu prostě čakají. No tak už jsme si tuto pesničku hrali a dáme si už znovu my tu máme takú našu známu ľudovku Tota Helpa. No tak budeme ju už teda asi v těch dobách budoucích <laughs> spěvať takto. Majte se do sa. 我想給你輕輕的下送給讓你你是匆匆心三呀起看三呀起 娇笑美丽使我想起你轻轻在下 每个三十分钟就坠落了想听你回忆真是一个黑色的 With my mind Revácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww. slobodný